Еммі Еліот Дан, 21 липня 2011 року, запис у щоденнику. Я така ідіотка, інколи дивлюся на себе і думаю. Не дивно, що Нік вважає мене сміховинною, легковажною, розпещеною у порівнянні з його матір'ю. Морін помирає, вона приховує свою хворобу за широкими усмішками та просторими розшитими регланами від Повідаючи на кожне питання, ой, зі мною все гаразд, а ти як якся маєш, дорогенька. Вона помирає, але не збирається цього визнавати, принаймні поки що. Тож Мо телефонує мені зранку і запитую, чи не хочу я приєднатися до неї з подругами на прогулянці. Вона в чудомому гуморі і хоче вибратися з дому якнайшвидше. Тож я негайно погоджуюся, навіть знаючи, що вона займатися речами, які не надто мені цікаві. Пінокль, бридж, якась благочинна діяльність у церкві, яка зазвичай вимагає сортування чогось. Ми будемо за 15 хвилин, повідомляє вона. Одягни щось на короткий рукав. Прибирання. Це, мабуть, прибирання. Болота аж по лікті. Я накидаю блузу на короткий рукав. А рівно за 15 хвилин відчиняю двері Морін, яка, ховаючи лису голову під в'язаним кашкетом, хихоче зі своїми двома подружками. Вони всі одягнені в однакові футболки з аплікаціями, які з дзвіночками та стрічками і зі словами «Мамусі плюс» на грудях. Гадаю, вони започаткували ансамбль у стилі дуво. Але далі ми всі залізли у старий Крайслер Роуз. Він справді старий. Один з тих – тис оцільне переднє сидіння. Бабусине авто, яке смердить дамськими цигарками. І ми радісно прямуємо до донорського центру плазми. Ми їздимо туди по понеділках і четвергах, пояснює Роуз, поглядаючи на мене у дзеркало заднього огляду. О, кажу я. А як можна на це відповісти? Ой, ці неймовірні плазмові дні. Здавати кров можна лише двічі на тиждень, розповідає Морін, доки на її св... светрові бренчать дзвіночки. Вперше ти отримуєш 20 доларів, у друге буде 30. Саме тому сьогодні всі в такому гарному гуморі. Тобі сподобається, запевняє Вікі. Усі просто сидять і теревенять, наче у салоні краси. Морін тихенько стискає мою руку. Я більше не можу бути донором, але подумала, може ти станеш заміною. Це може стати добрим способом дістати гроші на дрібні витрати. Дівчині не завадить мати трохи власних коштів. Я проковтую миттєвий порив злості. Я колись мала більш, ніж достатньо власних грошей, але всі віддала вашому синові. Подорлявий чоловік у кусенькій джинсовій курточі кружляє по парковці, наче бездомний собака. Хоча всередині тут чисто. Гарне освітлення, сосновий освіжувач, релігійні плакати на стінах, самі голуби і туман. Але я знаю, що не зможе цього зробити. Голки, кров, я боюся і того, і того. У мене немає якихось інших фобій, але ці дві абсолютно усталені. Я з тих дівчат, які не притомнюють від порізу папером. Не терплю розшарування шкіри, пілінгу, порізів, пірсінгу. Під час хіміотерапії Морін я ніколи не дивилася, як їй вставляють голки. «Привіт, Кейлс!» – увійшовши гукає Морін, і огрядна червонош... чорношкіра жінка у чомусь схожому на медичну форму відгукується. «Якся маєш, Морін? Як почуваєшся? Ой, я причудова, просто чудова. А як ти?» «Скільки ви цим займаєтеся?» – цікавлюся я. «Довгенько», – відповідає Морін. «Кейлс – наша улюблениця. Вона дуже вправна з голками. А це дуже добре в моєму випадку, бо в мене вени гуляють». Вона виставляє свою руку вкриту блакитними венами-мотузками. Під час нашої першої зустрічі Мо мала зайву вагу, але це в минулому. Це дивно, але зайвою вагою вона мала кращий вигляд. От бачиш? Спробуй притиснути палець. Я роззираюся, сподіваючись, що Кейлс запросить нас до кабінету. Ну ж, Бо, спробуй. Я прикладаю кінчик пальця до вини і відчуваю, як вона перекочується, гуляє. Мене кидає в жар. То це наш новобранець, раптово опинившись біля мене, запитує Кейліс. Морін, без перестанку про тебе розповідає. Тобі потрібно заповнити кілька форм. Пробачте, але я не можу. Я не можу навіть бачити голки чи кров. У мене серйозна фобія. Буквально не можу цього зробити. Я усвідомлюю, що сьогодні ще не їла, і нахочується хвиля за поморочення. Моя шия, наче кістки, втрачає. Усі предмети тут добре дезінфікують. Ти в добрих руках, переконує Кейльс. Ні, не в цьому справа, чесно. Я ніколи не здавала кров. Мій лікар злиться, бо я навіть звичайний щорічний аналіз крові не можу витримати, ну, наприклад, на рівень холестерину. Отож ми чекаємо, це забирає аж дві години. Віки та Роус приєдна... приєднані до шиплячих приладів, наче з них викачують усе. Обом жінкам навіть спеціальні відмітини на пальцях зробили, щоб вони не могли бути донорами більше двох разів на тиждень. Маркування проявляється під ультрафіолетовим світлом. Це наче у фільмах про Джеймса Бонда. Вирішує віки, і вони всі починають геготіти. Морін мигукує саундтрек з фільму, а Роуз складає пальці пістолетом. А ці старі шкапи не можуть раз утихомиритися, озивається сива жінка за чотири крісла від нас. Вона перехиляєчи через тіла трьох непевних типів. На руках у них синьо зелені татуювання, на підборіддях щетина. Саме таких чоловіків я й уявляла як донорів плазми. І махає пальцем вільної руки. Мері, я гадала, ти будеш завтра. Так і планувалося, але моя соціальна допомога прийде лише за тиждень. А на кухні залишилася тільки коробка мюслів і бляшанка вершкової кукурудзи. Вони регочуть, наче ймовірна, голодна смерть, це кумедно. Це місто інколи аж занадто відчайдушне і не хоче визнавати очевидного мене починає нудити від гудіння машини зі збирання крові, від довгих пластикових трубок з кров'ю, що йдуть від тіл до апаратів, від людей, яких немов доять. Кров тече, куди не глянь, у всіх на очах, де її не мала би бути. Насичена, темна, майже пурпурова. Дістаюся туалету, вмиваюся холодною водою. Роблю два кроки. У вухах гуде, зіниці звужуються, і я відчуваю власне серцебиття, стого власної крові. А далі падаю, кажучи при цьому, ой, пробачте. Я ледь пам'ятаю дорогу додому. Морін вкладає мене у ліжко. На нічному столику стоїть склянка яблучного соку і миска супу. Ми намагаємося зателефонувати Ніку. Го каже, що він не в барі і не бере мобілку. Чоловік зник. Він і в дитинстві таким був, мандрівником, виправдовується Морін. Найжахливіша річ для нього це опинитися в ув'язненні своєї кімнати. Вона кладе вологу ганчірку мені на чоло, Її дихання наповнює повітря гострим запахом аспірину. Твоє завдання відпочивати, згода. Я продовжуватиму телефонувати, аж доки не повернути хлопчисько додому. Закинік повертається додому, я вже сплю. Прокидаюся під шум з душу і перевіряю час. Вже 23.04. Він, так таки поїхав до бару. Мій чоловік зазвичай приймає душ після зміни, щоб змити зі шкіри запах пива і солоного попкорну. Ну, чи так він каже. Нік залазить у ліжко, а коли я повертаюся з розплющеними очима, він видається збентеженим. Я кілька годин намагалася тебе знайти, ображаюся я. Сіла батарея на телефоні. Ти знепритомніла. Ти ж щойно сказав, що твій телефон розрядився. Він замовкає, і я знаю, що зараз прозвучить брехня. Найгірше почуття, коли тобі доводиться чекати і готуватися до брехні. Нік старомодний, йому потрібна свобода. Мій чоловік не любить виправдовуватися. Він знатиме, що має плани з хлопцями на тижні, але чекатиме аж до останньої години перед грою в покер, щоб... Недбало мені про це розповісти. Агов, я тут подумав, що пограю сьогодні у покер з хлопцями, якщо ти не проти. І цим самим залишає мене в поганій ролі, якщо раптом є інші плани. Нікому ж не, хочеть, не хочеться бути дружиною, яка не дозволяє своєму чоловіку грати в покер. Не хочеться перетворюватися на сварливу бабу з бігудями і макогоном. Тож ти проковтуєш своє розчарування і погоджуєшся. Я не думаю, що він робить це з прикрості, а просто так вихований. Батько Ніка завжди робив, що заманеться, а його мама завжди це терпіла, аж доки не розлучилася з ним. Нік починає брехати. Я навіть не слухаю. Нік Дан. Минула п'ять днів. Я зіперся на двері, спостерігаючи за сестрою. Я ще й досі відчував аромат Енді, тож хотілося побути хоч мить на самоті, бо коли вона пішла, можна насолоджуватися її образом. Вона завжди мала смак і риски, і запах лаванди. Лавандовий шампунь, лавандовий лосьйон. Лаванда приносить удачу, якось пояснила вона. Мені потрібна удача. «Скільки її років?» – вимагає Го. «Із цього ти хочеш почати?» «Скільки її років?» «Двадцять три». «Двадцять три!» «Чудово!» «Го, не треба, Ніку!» «Ти хоч усвідомлюєш, який ти намаханий!» – гаркнула Го. «Намаханий і тупорилий!» Вона сказала слово тупорилий, дитячу обзивалку, так, що мене вколола, наче знову, десять років. Ситуація не найкраща, тихо погодився я. Не найкраща? Ти? Ти ж зрадник, Ніку. Що з тобою сталося? Ти ж завжди був добрим хлопцем. Чи, може, це я завжди була ідіоткою? Ні, втупився в підлогу я. Так само я вітрещався на підлогу, коли мама садовила мене на дивані і переконувала, що я не маю так поводитися, бо я кращий хлопчик. А тепер ти став чоловіком, який зраджує своїй дружині. І тепер цього не можна відмотати, мовила Го. Господи, навіть батько не, не зраджував. Ти такий. Тобто твоя дружина зникла. Емі невідомо де. А ти тут розважаєшся з маленькою... Го, я просто в захваті від цієї ревізії історії, коли ти виступаєш захисницею Емі. Адже Емі тобі ніколи не подобалася, навіть на початку. А відколи все це трапилося, то це наче... Це наче я виявляю симпатію до твоєї зниклої дружини. Так, Ніку, я турбуюся, так і є. Пам'ятаєш, як я казала, що ти дивно поводишся. Ти просто, це просто божевілля, така поведінка. Вона ходила кімнатою гризуче нігті. Якщо поліція все пронюхає, то навіть не знаю, сказала вона. Я в біса налякана, Ніку. Це вперше я справді боюся за тебе, Ніку. Навіть не віриться, що вони ще не довідалися. Вони ж мали дістати роздруківки твоїх телефонних розмов. Я користувався одноразовим. Тут вона зупинилася. Це навіть гірше. Це наче навмисні дії. Навмисна зрада, Го. Так, винен. За секунду вона не витримала, ляпнулася на диван, почала звикати до нової реальності. Насправді те, що Го вже знає, стало для мене полегшенням. І давно? – запитала Го. – Трохи більше року. Я змусив себе відірвати погляд від підлоги та глянути їй прямо у вічі. – Трохи більше року. І ти мені не розповів. Я боявся, що ти накажеш це припинити, що почнеш погано про мене думати. І тоді все одно доведеться припинити. А я не хотів. Стосунки з Емі. Більше року, повторила Го, а я навіть не підозрювала. Вісім тисяч п'яних розмов, а ти ні разу не довірився мені і не розповів. Я не знала, що ти на таке здатен повністю приховати інформацію. Це єдине. Го знизала плечима, мовляв, а як я можу теп тобі тепер вірити? Ти її кохаєш? Вона вимовила це так, наче такого не могло бути. Так. Гадаю, що кохаю. Кохав. Кохаю. Ти ж усвідомлюєш, що якби ви насправді зустрічалися, постійно бачилися або навіть жили разом, то вона б знайшла недоліки. Вона б віднайшла у тобі риси, які зводили б її з розуму. Вона б ставила вимоги, які тобі не до вподоби. Що ти б її бісив. Мені вже не 10 Гу, тож знаю, як працюють стосунки. Вона знову знизала плечима. Ти певен? Нам потрібен адвокат, сказала вона. Хороший адвокат з чудовими зв'язками з громадськістю. Бо канали деякі кабельні ток-шоу вже рознюхують. Нам потрібно переконатися, що медіа не перетворять тебе на лихого розпусного чоловіка, бо таке трапляється. Здається, що для тебе вже все скінчено. Го, ти трішки занадто радикальна. Насправді я з нею погоджувався, але не міг чути, як Го вимовляє такі слова. Я мусив їх дискредитувати. Ніку, це і є трішки занадто радикально. Треба зробити кілька дзвінків. Будь-що, як тобі стане від цього краще? Го тичнула мене в ребра двома пальцями. Навіть і не думай протягувати зі мною це лайно, Лансе. Ой, дівчатка так легко перезбуджуються Цю фігню. Ти справді загнав себе в кут, мій друже. Витягни голову зі сраки і почни допомагати мені все виправляти. Я відчував, як під футболкою вже починав набрякати синець, але, хвала Господу, Го розвернулася і пошурувала до своєї кімнати. Я тупо сів на диван, а потім, пообіцявши собі піднятися, ліг. Мені снилася Емі. Вона повзла підлогою нашої кухні, допомагаючи собі ліктями і колідьми, намагаючись дістатися чорного ходу. Але кров заливала її обличчя. І Емі рухалася повільно, занадто повільно. Її гарненька голова була якоїсь дивної форми, вгнута з одного боку. Кров це беняла з довгого пасма з волосся, а Емі стогнала моє ім'я. Я прокинувся і зрозумів, що вже час додому. Потрібно було побачити те місце, місце злочину. Я мусив його побачити. На спеку ніхто не висувався. Наш квартал був такий самий безлюдний і самотній, як і в день зникнення Емі. Я зайшов у парадні двері і віддихався. Дивно, що такий новий будинок може так швидко наповнити привиди. І не в романтичній манері вікторіанських романів, а просто до біса зруйнувати. Будинок з минулим, а йому ж лише три роки. Криміналісти все тут обнишпурали. Поверхні були брудні, липкі, залапані. Я сів на диван, а там смерділо якимось чужими дядьками. Гострий запах лосьйону після бриття. Я, незважаючи на спеку, повідчиняв вікна, щоб вивітрити всі ті аромати. Сходами спустився блікер, і я його підняв і почав гладити, а кіт щаслива муркатів. Хтось, мабуть, коп. Насипав йому повну миску корму. Приємний жест після руйнації мого будинку. Я обережно опустив тваринку на нижню сходинку, потім піднявся до спальні, розтібаючи сорочку. Влігся посеред ліжка і заховав обличчя у подушку. Це була та сама наволочка навала... небесно-благитного кольору, на яку я витріщався в ранок нашої річниці. Той самий ранок. Задзвонив мій мобільний. «Го!» Я відповів. «Елен Ебот вестиме сьогодні спеціальне пообідні шоу. Воно про Емі. Про тебе. Я... Е, там усе погано. Хочеш, щоб я приїхала?» «Ні. Я здатен подивитися його на самоті. Дякую. Гаразд, поговоримо пізніше», мовила Го. Елен Ебот наживо було кабельним шоу, що спеціалізувалося на зниклих чи вбитих жінках. Ведучою була завжди розлючена Елен Ебот, колишній прокурор і захисниця прав жертв. Шоу почалося з Елен. У неї було укладене фенем волосся і намащення блиском губи. Вона витріщалася в камеру. Сьогодні до вашої уваги шокуюча історія вродливої молодої жінки, яка стала прототипом у серії книжок Неймовірна ЕМІ. Вона зникла. Будинок перевернутий до гори Дригу. Її чоловік Ланс Ніколас Дан, безробітний письменник, який тепер є власником бару, відчиненого коштом дружини. Хочете побачити, як він переживає? Ось фото зняті після зникнення його дружини Емі Еліот Дан. Це, до речі, відбулося 5 липня, на його п'яту річницю. На екрані з'явилася моя світлина з прес-конференції з придуркуватою посмішкою. На іншій світлині я махав і посміхався, наче королева краси, сідаючи в авто. Я махав мерібет, посміхався, бо завжди роблю так, махаючи. Потім випливло, випливло фото з мобілки, де я був з Шоною Келлі, яка спекла пиріг Фріто. Ми притулилися оде до, до одного з щоками, сяючи білосніжними зубами. Тоді на екрані з'явилася Шона наживо, вся така засмагла і підтягнута. Вона посерйознішала, поки Елен відрекомендувала її Америці. По всьому моєму тілу покотився піт. Елен Отож, Ланс Ніколас Дан. Шона, можете описати нам його поведінку? Ви ж познайомилися з ним під час пошуків його зниклої дружини. І Ланс Ніколас Дан, що? Шона, він був дуже спокійний і дружній. Елен, пробачте, пробачте, він був дружній і спокійний? У нього ж зникла дружина, Шона. Якщо цей чоловік може за таких обставин бути дружнім і спокійним? На екрані знову з'явилося гротескове фото. Ми якимось чином видавалися ще життєраздішнішими. Шона. Ну, взагалі він навіть трішки фліртував. Варто було бути з нею люб'язнішим Ніку. Треба було з'їсти клятий пиріг. Елен. Фліртував. Поки його дружина Бог знає де, Алан з Дан... Ну, пробачте, Шона, але це фото просто... Навіть не знаю кращого слова за огидне. Оце такий має бути вигляд у безвинного чоловіка. Решту репортажу Еллен Ебот, професійна провокаторка, не давала спокою відсутності мого алібі. Чому Ланс Ніколас Дан не має алібі аж до опівдня? Де він був того ранку? Тягла вона зі своїм акцентом тихаського шерифа. Її гості погодилися, що це ненормально. Я набрав Го, а вона сказала, «Ну, ти майже тиждень протримався, поки вони не ополчилися». Далі ми ще довго обмінювалися лайкою. «Бісова Шона, на суча хвойда?» «Зроби щось справді, справді корисне сьогодні, активне», – порадила Го. «Люди тепер спостерігатимуть». Я не можу сидіти спокійно, навіть як би хотілося. Я поїхав у сент луїс згораючи від люті, пере... переграючи в голові телевізійний репортаж, відповідаючи на питання Елен, затикаючи їй пельку. Сьогодні Елен Ебот бісавати шльондра. Я знайшов одного з переслідувачів Емі – Дезі Колінза. Я вистежив його, щоб витягнути правду. Я стану чоловіком-героєм. Якби була епічна музика, то я б її врубав. Я просто чолов'яга з робочого класу. Розберуся з розбещеним багатієм. Медіа просто накинеться на таке. Одержимі переслідувачі більше інтригують, ніж пересічні жінковбивці. Ну, принаймні, Еліути це оцінять. Я набрав мерібит, але потрапив нафтовідповідач. Далі, заїхавши у його райончик, я змінив своє бачення Дезі з простого заможнього до надзвичайного хворобливого багатого. Цей тип жив у маєтку в районі Лед'ю, що коштував принаймні 5 мільйонів. Побілена цегла, чорні лаковані віконці, газове освітлення і плющ. Я одягнувся по-діловому, пристойний костюм і кроватка але дзвонячи у двері усвідомив, що костюм вартістю 400 доларів приверне набагато більше уваги, ніж джинси. Почувся цокіт парадного взуття, що наближався з глибини будинку до входу, і двері відчинилися з таким самим смокотанням, наче в холодильнику. На мене повіяло холодним повітрям. Дезі був саме такий, яким я його завжди уявляв. Дуже вродливий, дуже порядний хлопчина. Щось таке в його очах. Ті щели У нього були глибоко посаджені мигдалеві очі, наче оплюшового ведмедика, та ямочки на обох щічках. Якби ви побачили нас двох разом, то вирішили б, що у цьому сценарії це він добрий хлопець. О. -о, -о. мовив Дезі, вивчаючи моє обличчя, ти ж нік Нікдан. «Господи, милий, мені так шкода через Емі. Заходь, заходь!» Він провів мене у ретельно оздоблену вітальню. Мужність в уявленні декоратора. Багацько темної, некомфортної шкіри. Дезі показав на стілець з твердою спинкою. Я намагався сістися зручно. Мені ж запросили сідати, але виявилося, що єдина можлива поза на стільці – як у покараного учня. Слухай і сиди рівно. Дезі не поцікавився, чому я опинився в його вітальні, і не пояснював, як одразу ж мене впізнав, хоча до мене придивлялися і перешіптувалися дедалі частіше. Бажає чогось випити, запропонував Дезі, складаючи руки докупи. Спочатку вирішимо справи. Не потрібно. Він сів навпроти. Одягнений був у бездоганні відтінки небесно-блакитного та кремового. Навіть шнурки для взуття неначе були випрасовані. Хоча він поводився гідно. зовсім не був зневажливим типом, якого я чекав. Дезі здавався уособленням джентльмена. Чоловік, що здатен процитувати великого поета, замовити рідкісний скотч і придбати правильні вінтажні коштовності для жінки. Насправді він, здавалося, був генетично запра... запрограмований знати, чого хоче жінка. Навпроти нього я відчував, як мій костюм зім'явся, а манери забулися. З'явилася непереборна потреба поговорити про футбол і перднути. Саме такі типи завжди дратували мене. Емі, є якісь новини? – запитав Дезі. Він здавався знайомим. Може, десь грав у кіно. Нічого конкретного. «Її забрали з дому, це так?» «З нашого дому, так. І тут я його впізнав. Це був чувак, який сам з'явився першого дня пошуків і який тихенько зіркав на фото Емі. «Ти був у волонтерському центрі, правда ж, того першого дня?» «Був», – дізнався Дезі. «Я саме збирався розповісти. Не вдалося тобі познайомитися». Прийми мої співчуття. Довга була поїздка. Те саме можу сказати про тебе, посміхнувся він. Дивись, я справді дуже високої думки про Емі. Почувши про таке, ну, я мав щось зробити. Я просто жахливо таке казати, Ніко, але побачивши це в новинах, одразу ж подумав. Ну, звісно. Ну, звісно. Ну, звісно ж, хтось її захоче, сказав він. У чоловіка був низький приємний голос. Ну, знаєш, вона завжди була така. Завжди приваблювала до себе інших. Завжди. Знаєш, старий вислів, чоловіки хочуть її, а жінки хочуть бути нею. Це просто ЕМІ. Дезі склав свої великі руки на брюках. Не штанах, а брюках. Я все не міг вирішити, чи він знущається з мене. Вирішив поводися обережно. Це одне з правил потенційно непростих інтерв'ю. Не переходь у напад, аж доки не доведеться, спочатку почекай, чи зможуть вони повіситися самі. У вас землі були дуже напружені стосунки, правильно? – запитав я. Справа була не лише в її зовнішності, – розповів Дезі. Він зіперся на одне коліна, а погляд трохи розплився. Я, звісно ж, багато про це думав. Перше кохання. Я надзвичайно багато про це думав. Мабуть, моя егоцентрична натура. Забагато філософії в натурі. Він натягнув скромну посмішку. Аж ямочки прорізалися. Бачиш, коли ти подобаєшся Емі, коли вона тобою цікавиться, то ця увага настільки тепла і підбадьорлива, що аж повністю накриває, наче тепла ванна. Я звів брови. Потерпи ще трішки, попросив він, ти почуваєшся добре щодо самого себе, ти цілковито задоволений, може, навіть б уперше в житті. А потім вона помічає твої недоліки, усвідомлює, що ти ще одна пересічна особа, з якою доведеться мати справу. Ти втілення вправного Енді. А у справжньому житті вправний Енді немає шансів залишитися з неймовірною Емі. Тож її інтерес в'яне, і ти перестаєш почуватися добре. Знову почуваєшся відчувати давній холод, наче опинився голим на кахлях. І хочеться тільки залізти назад у ванну. Я знав це відчуття. Я сам лежав на підлозі в ванної кімнати десь приблизно три роки. І відчув, як накотилася хвиля огиди, бо доводилося розділяти це відчуття зі ще одним чоловіком. «Я певен, ти розумієш, про що я», – сказав Дезі і підморгнув мені. «Який дивний чоловік», – подумав я, – «хто порівнює дружину іншого з ванною, в яку хоче зануритися?» «Зниклу дружину іншого чоловіка?» Позаду Дезі біля стіни стояв довгий стіл, заставлений фотографіями у сріблястих рамках. Посередині була збільшена світлина Дезі і Емі в шкільні роки. У тенісній формі вони обоє бозбожно стильні, настільки заможньо пишні, що могли стати постером до фільму жахів Хічкока. Я уявив, як Дезі-підліток приникає до спальні Емі в пансіонаті, скидає свій одяг на підлогу, Вмощується на, х... на холодних простирадлах, ковтає пігулки капсули. Чекає, поки його знайдуть. Це була форма покарання, лють, але не така, як у мене в будинку. Я розумів, чому поліція не надто ним цікавилася. Дезі простежив за моїм поглядом. Ой, ну не потрібно мене за таке звинувачувати, посміхнувся він. Бо хіба ти міг би позбутися такого ідеального фото? З дівчиною, з якої не знався аж 20 років, випалив я, не стримавшись, я усвідомив, що Тун був агресивний більш ніж слід. «Я знаю, Емі», – огризнувся Дезі. Він вдихнув. «Я знав її. Дуже близько. То немає ніяких ниточок? Я маю запитати її батько. Він там…» «Ну, звісно». «Я так думаю. Він же був у Нью-Йорку, коли все це сталося». «Так, він був у Нью-Йорку. А що?» Дезі знизав плечима, мовляв, просто цікаво, нічого такого. Ми, секунд тридцять, сиділи мовчки, граючись у дивоглядки. Ніхто з нас не моргнув. Чесно кажучи, Дезі, я приїхав сюди, щоб дізнатися, що можеш розповісти ти. Я спробував уявити, як Дезі переховує Емі. Може, у нього десь неподалік є будиночок на озері. Усі йому подібні таке мають. Чи можна повірити, що цей доглянутий вихований чоловік тримає Емі в якійсь охайній підвальній кімнаті відпочинку? Емі вишуровує ногами килим, спить на запиленій Софії яскравого клубного кольору 60 лимон на жовті чи коралові. Якби ж боні з гілліном тут були і почули цей власницький тондезі, я знаю Емі. «Я», – розриготався Дезі, – це був багатий сміх. Ідеальна фраза, щоб описати цей звук. «Нічим не можу поділитися, бо, як ти сказав, я з нею не знався. Але ж ти тільки-но сказав інше. Я однозначно не знаю її, як ти. Ти переслідував її у школі. Я її переслідував. Ніку, вона була моєю дівчиною». «Доки не перестала неї бути, – мовив я, – а ти не міг змиритися. Ох! Ну, я, мабуть, таки сохнув за нею, але нічого аж такого надзвичайного. То ти називаєш спробу самогубства в її спальні звичайною?» Він аж відсяхнувся, примружуючи очі. Розтулив рота, але натомість витріщився на свої руки. «Я не певен, що розумію, Ніку! – нарешті вичавив він. «Я маю на увазі твоє переслідування моєї дружини у старших класах. І тепер...» «То ось у чому справа», – знову розреготався він. «Милий Боже, я гадав, ти збираєш гроші на винагороду або що. Які я, до речі, радо пожертвую. Я вже казав, що ніколи не переставав бажати для Емі лише найкращого. Чи я її кохаю? Ні». Я вже її не знаю, не так, як раніше. Ми зрідко обмінюємося листами. Але твоя поява тут досить цікава. Ти заплутуєш проблему. Бо я маю дізнатися, Ніку, що на телебачення, дідько, навіть тут і зараз ти не схожий на згорьованого, свильованого чоловіка. Ти видаєшся самовдоволеним. До речі, поліція вже спілкувалася зі мною. Мабуть, завдяки тобі. Чи батькам Емі? Дивно, що ти про це не знав. Можна було б подумати, що вони розкажуть таке чоловікові, якщо він, звісно, безневинний. У мене нутрощі скрутилися в клубок. Я тут, бо хотів на власні очі побачити твою реакцію на Емі, сказав я. Мушу зізнатися, вона мене занепокоїла. Ти стаєш трохи мріливим. Ну. «Один з нас має», – знову раціонально зауважив Дезі. «Сонечко», – долинив голос з глибини будинку, і ще одна пара дорогого взуття поцокала в напрямку вітальні. Як називалася та книжка? Жінка була розмитою версією Емі, її відображенням у запітнілому дзеркалі. Той самий колір волосся, надзвичайно схожі риси, але на чверть століття старше, і шкіра, і риси трішки розтягнуті. Наче тонка тканина Жінка досі мала розкішний вигляд Жінка, що обрала граційну старість Вона була, наче та фігурка у ригамі Лікті екстрамальної гостроти Ключиці схожі на вішак для одягу На ній була лазурова сукня-футляр А ще жінка притягала так само, як і Емі Коли вона була в кімнаті, ти не міг відвести від неї погляду Вона дарувала мені досить хижу посмішку «Вітаю! Я Джеклін Колінс. Мамо, це чоловік Емі!» – Нік, – пояснив Дезі. «Емі!» – знову посміхнулася жінка. Її голос, наче долина в знак колодязя, глибокий і надивовижуть дзвінки. Нас тут дуже зацікавила ця історія. Вона холодно повернулася до свого сина. «Ми ніяк не можемо припинити думати про чудову Емі Еліот, правда ж?» Тепер Емі Дан, нагадав я. Ну, звісно, погодилася Джеклін. Мені так шкода, Ніко, через те, що тобі доводиться переживати. Вона хвильку на мене дивилася. Пробач, я мушу. Я не уявляла Емі з таким американським хлопцем. Здавалося, вона говорить ні зі мною, ні з Дезі. Божечки, у нього навіть ямочка на підборідді. «Я прийшов, щоб дізнатися, чи ваш син не має якої-небудь інформації», – повідомив я. «За ці роки він написав моїй дружині досить велику кількість листів». «О, листи!» – злобно посміхнулася Джеклін. «Такий цікавий спосіб витрачати чийсь час, вам не здається?» «Емі тобі їх показувала?» – здивувався Дезі. «Не очікував». «Ні», – уточнив я, повертаючись до нього. «Вона викидала їх, не розпечатуючи, завжди». «Усі? Завжди? Ти впевнений?» – продовжував шкірити зуби Дезі. «Одного разу я заліз у сміття, щоб один прочитати», – повернувся Джеклін я. «Просто, щоб побачити, до чого все це». «Молодчинка!» – промуркотіла мені Джеклін. «Я б від свого чоловіка очікувала не меншого». «Ми з Емі завжди писали одне одному листи», – розповів Дезі. «Він мав матерні модуляції» та манеру розмови. Так, наче все, що він каже, це дуже важливо і обов'язково слід вислухати. Це було нашою таємницею. Я вважаю електронну переписку такою дешевою, і ці листи ніхто не зберігає, ніхто не зберігає мейли, бо вони безособові, навіть за своєю суттю. Я загалом турбуюся про наших нащадків. Усі найкращі любовні послання від Сімони де Бовуар до Сартара, від Саміоля Клеменса до дружини Олівії, я навіть не знаю, повсякчас думаю про те, що буде втрачено. «А ти зберіг усі мої листи?» – запитала Джеклін. Вона стояла біля коменка, поглядаючи на нас згори однією довгою жилавою рукою, досліджуючи камінну полицю. Звісно. Жінка розвернулася до мене, елегантно потиснувши плечима. Просто цікаво. Мене пронизав холод, тож захотілося нахилитися до коменка, щоб відчути тепло. Але я згадав, що зараз липень. «Писати стільки років поспіль мені здається занадто чудернацькою відданостю», – мовив я. «Ну, вона ж не писала у відповідь». Очі Дезі аж запалали. О! Ось і все, що він сказав. Так, наче натрапив на фейерверк-сюрприз. «Мені видається дивним, Ніко, що ти подолав такий довгий шлях, щоб запитати про стосунки, чи то пак їхню відсутність у Дезі та твоєї дружини», – насміхалася Джеклін. «Хіба ви з Емі не близькі? Я можу гарантувати, що Дезі не мав жодного реального контакту з Емі кілька десятиріч». «Десятиріч?» Я лише хочу переконатися, Джеклін, інколи мусиш побачити щось на влачні очі. Джеклін попрямувала до дверей, потім обернулася і похитала головою, щоб підказати мені, що вже час на вихід. Дуже безстрашно з твого боку, Ніко, бо якщо чогось хочеш, то зроби це сам. Ти підлогу сам стелив. Вона розриготалася на тому слові і відчинила для мене двері. Я втупився у її шию, роздумуючи, чому жінка не носить перлів. Жінки такого класу завжди носять перли, щоб ними перебирати, але все-таки я відчув її аромат. Запах жінки хтивий і навдивовижу непристойний. Було цікаво познайомитися, Ніку, мовила вона. Ми всі сподіваємося, що Еми безпечно повернеться додому. А доти. Якщо тобі наступного разу захочеться поспілкуватися з Дезі, вона втиснула мені в руку цупку кремову візитку, зателефонуй нашому адвокату, будь ласка. Емі Еліот Дан, 17 серпня 2011 року. Запис у щоденнику. Знаю, що це схоже на поведінку замріяної дівчинки-підлітка. Але я веду облік нікового ставлення до мене, просто щоб переконатися, що не загубила всі клепки. Я завела календар, і ті дні, коли нік, здається, знову мене кохає, відзначаю сердечками, а коли ні – клею чорні квадратики. Увесь минулий рік майже повністю заповнений чорними квадратиками. Але зараз. Дев'ять днів із сердечками. Поспіль. Може, йому просто треба було дізнатися, як міцно я його кохаю і якою нещасною стала? Наче він не мав серця, а тепер має. Мені ніколи не подобалася ця фраза, так, як зараз. Тест. Після року ігнорування ваш чоловік раптом знову починає вас кохати. Ви. А. Без перестанку гризете чоловіка, щоб той вибачився якнайбільше, бо він вас. Бо він вас дуже образив. б Ще довго його уникайте, щоб чоловік засвоїв урок в Не дістаєте його через зміну поведінки, бо знаєте, що чоловік зізнається у всьому, коли прийде час, а тим часом оточите його прихильністю, щоб він почувався захищеним і коханим. Саме на цьому і тримається шлюб. г. Вимагаєте зізнання у тому, що пішло не так. Змушуєте його постійно про це говорити, щоб заспокоїти свої нерви. Відповідь В. Зараз такий розкішний серпень, що я б не змогла пережити навіть один чорний квадратик, але ж ні, у нас лише серця. Нік поводиться, як мій чоловік, милий, закоханий і безголовий. Він замовляє шоколад у моїй улюбленій крамниці в Нью-Йорку. А до нього пише дурненький вірш Ну, взагалі то це Лімерик на Манхеттені панна прекрасна, полюбля, простирадла Атласні, чоловік її ковзав помалу і, зіткнувшись, обоє упали дуже гучно і дуже невчасно. Було б кумедніше, якби наш секс залишався нічим не обтяженим, як у Лімерику. Проте минулого тижня ми справді. Кохалися? Робили це? Ну, щось більш романтичне, ніж просто спали. Але менш нудне, ніж займалися сексом. Він повернувся з роботи і поцілував мене в губи. А ще торкнувся так, наче я реальна жінка. Я мало не заплакала, бо була така самотня. Коли тебе цілує в губи твій чоловік, це таке декаденство. Що ще? Ми ходимо плавати на ставок. Денік купався ще в дитинстві. Я навіть уявляю, як маленький Ніки божевільно плещеться, лице та плечі обгоріли на сонці, як і тепер. Бо він відмовляється намащуватися лосьйоном і змушує маму Мо ганятися за ним з тим лосьйоном і втирати за кожною можливості. Він влаштував мені екскурсію по всіх своїх улюблених підліткових прих... прихистках. Як я роками просила. Він підводить мене до краю річки та цілує, а вітер розтріпує йому волосся. Дві найулюбленіші речі у цілому світі, на які можу дивитися нескінчено. Шепоче мені на вушко він. Цілує мене у веселому невеличкому дитячому форту, який колись уважав своїм клубом. Я завжди хотів привезти сюди дівчину, одну-єдину, і от поглянь на мене зараз. Знову шепоче він. За два дні до повного закриття торговельного центру ми катаємося на карусельних кроликах. Одне біля одного. Наш сміх розкочується порожнім простором на милі. Він веде мене на пломбір до свого улюбленого кафе Морозово. Зранку там нікого немає, крім нас. Повітря аж липке від солодкого. Нік цілує мене і каже, що в цьому місці він провів багато побачень, запинаючись і страждаючи, і якби ж тільки він міг повідомити свою шкільну версію, що колись повернеться сюди з дівчиною мріє. Миємо морозивом, поки не доводиться котитися додому і вмощуватися на ліжку. Він тримає руку на моєму животі, ми дрімаємо. Ну, звісно, невротичка в мене. Запитує, де тут підступ? Зміни в Нікові такі раптові і такі грандіозні, що, здається, здається, наче він чогось хоче. Або він уже щось накоїв і тепер превентивно милий, поки я не дізналася. Я хвилююся. Минулого тижня я побачила, як він рився у моїй коробці з файлами, промарковані як данни підписаній моїм кращим почерком у кращі дні. Коробка напхана усілякими дивними документами, що створюють шлюб, спільне життя. Я переживаю, що він попросить про другу позику на бар. Чи схоче позичити під заставу нашої страховки життя. Чи вирішить продати якісь акції, яких не можна чіпати ще за 30 років. Нік сказав, що лише хотів переконатися, що все як треба але говорив це схвильовано. Моє серце просто розірветься, справді. Якщо поїдаючи морозово зі смаком жуйки, він обернеться і заявить. А знаєш, цікава річ про другу іпотеку. Я мусила це записати, мусила вилити це. І я знаю, що здаюся навіженою, невротичкою і невпевненою, а підозріливою. Я не дозволю своїй найгірші версії зруйнувати наш шлюб. Мій чоловік кохає мене. Він кохає мене і повернувся до мене. І саме тому так добре ставиться. Це єдина причина. Отак просто. Він – моє життя. Воно нарешті налагодилося. Нікдан. Минула п'ять днів. Я сидів у своєму задишливому авто під будинком Дезі. Опустивши вікна, я перевірив телефон. Голосове повідомлення від Гілпіна. Вітаю, Ніко! Сьогодні нам потрібно звірити дані, обговорити новини, знайти відповіді на кілька питань. Зустрінемося біля вашого будинку о четвертій, гаразд?» е -е, «Спасибі!» Це вперше я отримав наказ. «Ніякого чи не могли б ми...» Ми були вдячні, якщо ви не проти, але нам потрібно, зустрінемося. Я глянув на годинник, третя година. Краще не запізнюватися. Залишалося три дні до відкриття літнього повітряного фестивалю. Параду реактивних і гвинтових літаків, що мали накручувати кола над Міссісіпі, під гул теристичних пароплавів і цокотіння зубів, тож коли на Нагодилося Гілпін і Ронда, саме розгорялася репетиція шоу. Ми вперше з того самого дня всі повернулися до моєї вітальні. Мій будинок містився саме під означеним маршрутом літаків. Рівень шуму був між відбійним молотком і лавиною. Ми з моїми друзяками-копами намагалися втулити розмову між ревінням двигунів. Ронда ще більше, ніж зазвичай, нагадувала пташку. Переминалася з ноги на ногу, крутила головою на всі біч, погляд падав на всі можливі об'єкти, наче у тої сороки, яка шукає, чим би вистелити собі гнізду. Гілпін тримався біля неї, кусаючи губи, відбиваючи ноги ритм, ногами ритм. Навіть сама кімната здавалася неспокійною. Пообідні сонце... Підсвічувала вихоро мікроск... мікроскопічних порошинок, над будинком шугонув реактивний літак з жахливим звуком роздираючи небо. Гаразд, є кілька пунктів для обговорення. Коли запала тиша почала рунда, вони з Гілпіном повсідалися, наче раптом обоє вирішили залишитися надовго. Дещо треба уточнити, дещо повідомити. Проста рутина. І, як завжди, якщо необхідна присутність адвоката, але я знав з телешоу із фільмів, що лише винуваті вимагають адвоката. Справжні зго згорьовані, схвильовані, безневинні чоловіки такого не потребують. Не потрібно. Дякую, сказав я. Насправді я маю деяку інформацію для вас. Про колишнього переслідувача Емі, хлопця, з яким вона зустрічалася у старших класах. Дезі Колін, почав Гілпін. Колінз. Я знаю, що ви всі з ним спілкувалися і що з якоїсь причини не надто зацікавлені. Тож сьогодні я навідався до нього сам, щоб переконатися, що він ад адекватний. І я не впевнений, що це так. Гадаю, вам всім не завадило б до нього придивитися. Добряче покопати. Словом, він. Він же переїхав у сент луїс Він оселився у сент луїсі за три роки до вашого повернення, повідомив Гілпін. Гаразд, але він таки у Сент-Луісі. Це близько. Емі придбала пістолет, бо боялася. Дезі нормальний, Ніку, приємний чоловік, сказала Ронда. Хіба вам так не здалося? Взагалі-то він нагадує мені вас. Справжній золотий хлопчик, мамин-мазунчик, любий і єдиний. «Я маю близнючку, я не мазунчик, і я навіть на три хвилини старший». Було видно, що Ронда намагається зачепити мене, подивитися, чи зможе вивести мене з себе. А і хоча я розумів це, кожна згадка про мазунчика викликала злісний прилив крові до шлунку. «Хай там як!» – урвав Гілпін. «Вони з матір'ю заперечують, що він взагалі переслідував Емі». Тим більше мав з нею контакт усі ці роки, окрім нечастого листування. Моя дружина сказала б іншим. Він писав Емі роками. Роками. А потім раптом з'являється сюди на пошуки. Ви про це знали? Він був тут того першого дня. Ви попереджали звертати увагу на чоловіків, які наполягають на участі в розслідуванні? «Дезі Колінс не є підозрюваним», – підняла руку Ронда. «Але…» «Дезі Колінс не є підозрюваним», – повторила вона. «Ця новина мене образила. Я хотів звинуватити Ронду у зміні настрою через Елен Ебот, але цю акулу краще не згадувати». «Гаразд, а якщо щодо всіх цих типів, які обривають нам телефон, підійшов я до столу, та схопив Аркуш з імінами, який раніше бездумно туди ж бурнув. Почав зачитувати. Вони точно хочуть брати участь у розслідуванні. Девід Семсон, Мерфі Кларк – це колишні хлопці. Томі Огара, Томі Огара, Томі Огара дзвонив тричі. Тіто Поенте – цей просто тупорилий клоун. А ви передзвонювали? – поцікавилася Бонні. Ні. А хіба це не ваша робота? Я навіть не знаю, які з них щось знають, а які просто психи. У мене немає часу телефонувати якомусь придурку, що вдає себе ті топоенти. Ніку, я б не приділяла стільки уваги гарячої лінії, порадила Ронда. Це постріл у молоко. Ну, бо ми прослухали купу телефонних дзвінків від ваших колишніх дівчат. Вони просто хотіли привітатися, дізнатися про ваші справи. Люди, люди можуть бути дивними. Може, вам вже варто перейти до запитань? підказав Гілпін. — Звісно. Ну, мабуть, почнемо з того, де ви були того ранку, коли зникла ваша дружина. Зненацько вибачливо і поштиво мовила боні. Вона грала Доброго копа, і ми обро... обоє про це знали. «Ну, хіба що вона справді була на моєму боці? Щоб Ко був на твоєму боці, це можливо, правда ж?» «Тобто, коли я був на пляжі...» «Ви й досі не пригадуєте, чи бачили там когось?» – запитала Боня. «Нам би надзвичайно допомогло, якби можна було викреслити цю дрібницю з переліку». Вона нагородила мене приязною мовчанкою. Ронда не лише вміла сидіти мовчки а й наповнювати кімнату своїм настроєм, наче той восьминіг зі своїми чорнилами. Повірте, я б хотів цього не менше за вас, але ні, я нікого не пригадую. Посмішка Боні мене схвилювала. Це дивно. Ми лише випадково згадали кільком людям про ваше перебування на пляжі, а вони всі говорять. Скажімо, їх усіх це здивувало. Вони говорять, що це зовсім на вас не схоже. Ви не фанат пляжу. Я знизав плечима. Якщо конкретно, то чи приходжу я на пляж і лежу там цілий день? Ні. Але випити кави зранку, звісно. Аго, в це можна, може допомогти, радісно заявила Боні. Де ви купували того ранку каву? Вона повернулася до Гілпіна. Наче по підтримку. Це ж може звузити часові рамки, так? І я зварив її вдома, промовив я. О, насупилася вона. Це дивно, бо тут взагалі немає кави. Ніде в будинку. Я ще вирішила, що це якось дивно. Кавомани завжди таке помічають. Точно. Отак ти ненароком помітила, подумав я. Знав я копана ім'я Бонні Мороні. Її пастки настільки очевидні, що однозначно фальшиві У мене залишалася зварена кава в холодильнику Я її розігрів Знову знизав плечами я Нічого такого Ага Мабуть, стояла там довгенько, бо я не помітила використаної банки з-під кави у смітті Кілька днів Смак ще не зник Ми посміхнулися одне одному я знаю, що ти знаєш. Гра триває. Я справді подумав ті ідіотські слова. Гра триває. Та водночас був частково задоволений. Починалася наступна частина. Боня обернулася до Гілпіна, тримаючи руки на колінах, і нібито ніби, ніби непомітно кивнула. Гілпін ще трохи покусав губу, потім нарешті показав на оттаманку, на журнальний столик. На вже прибрану вітальню. Бачте, Ніку, ось у чому наша проблема, почав він. Ми стикалися з десятками проникнень в оселі. Десятками і десятками і десятками, додала Бонні. Багатьма проникненнями в житло. Це, це місце у вітальні. Пам'ятаєте? Перекинута отаманка, от перекинутий столик, ваза на підлозі. Він ляпнув переді мною фото з місця злочину. Уся ця зона мала демонструвати сліди боротьби, правильно? Моя рука потягнулася, а потім повернулася назад. Залишайся спокійним. Мала демонструвати? Це здавалося неправильним, провадив Гілпін. З першої жмиті. Якщо чесно, то вся сцена здавалася поставленою. По-перше, всі речі були розкидані в цій одній точці. Чому ж нічого не розкидали в інших кімнатах? Це дивно. Він дістав ще одну світлину, збільшене зображення. І гляньте сюди, на цю купу книжок. Вони мають бути перед журнальним столиком, бо саме на ньому лежали правильно, як і вну. Тож, коли перекинули цей столик, книжки мали розліт... розлітатися переважно перед ним, повторюючи траєкторію падаючих меблів. Натомість вони лежать за ним, наче хтось скинув їх до того, як зробити те саме зі столиком. Я тупо витріщався на фото. І зверніть увагу на оце. Це взагалі дуже цікаво, не заспокоїв Гілпін. Він показав на три тоненькі антикварні рамки над коменком. Сильно гупнув ногою, і вони одразу ж попадали. Якимось чином вони залишилися стояти під час того погрому. Він знову повиставляв рамки. Я сподівався, що навіть після промаху з вечерєю у Гюстоні вони залишаться наївними копами, схожими на кіношних, місцевими селюками, які повірять своєму хлопцеві. Як скажеш, хлопче? Мені трапилися не тупі копи. «Не знаю, що ви хочете від мене почути», – промимрив я. «Це цілком...» «Я просто не знаю, що про це все думати. Я лише хочу знайти свою дружину». «Ми теж, Ніку». «Ми теж», – запевнила Ронда. «Але тут ще одне. Оттаманка, пам'ятаєте? Її перевернули до гори Дригу. Вона погладила призамкувато оттаманку, вказала на її чотири коротенькі ніжки. Розумієте, ця штука досить важка. Знизу якраз через ці малесенькі ніжки. Сидіння практично на підлозі. Спробуйте перекинути її. Я завагався. Ну ж бо, спробуйте, переконувала Бон. Я її штурхонув, але оттаманка просто сковзнула по кили... килиму замість перекинутися. Я кивнув, погодився. Вона була важка якраз унизу. «Серйозно, опустіться на підлогу, якщо потрібно, і перекиньте цю штуку до, до гори дригом», – наказала Бонні. Я став навколішки, нахилився, просунув руку під отаманку і перевернув її. Навіть тоді вона піднялася, погойдалася з одного боку і впала на місце. Тож я мусив підняти її та спеціально перекинути. «Дивно, правда?» – зауважила Бонні, але при цьому взагалі не здавалася здивованою. – Ніку, ви не прибирали випадково у день зникнення дружини? – поцікавився Гілпін. – Ні. – Добре, бо криміналіст перевірив усе люмінолом. Мені прикро це повідомляти, але ваша кухонна підлога показала позитивний результат. Там розлилася чимала кількість крові. У Еміш третя група позитивно втрутилася Бонні. Я не маю на увазі. Незначний поріз. Я прокалюжу крові. О, Господи! У мене в грудях наче грудка застряла. Але тож ваша дружина вибралася з цієї кімнати, промовив Гілпін. Якось, теоретично, вона дісталася кухні, навіть не зачепивши при цьому дрібничок на тому столі якраз біля кухні, а потім впала там на підлогу, де й втратила море крові. А потім хтось обережно все витер, спостерігаючи за мною, сказала Ронда. Зачекайте, зачекайте. Навіщось комусь намагатися приховати кров, але розгромити вітальню? Ми з'ясуємо, не хвилюйтеся, Ніку, тихенько мовила Ронда. Я не розумію, я просто присядьмо, запропонувала Бонні. Вона вказала на стілець за обіднім столом. Ви що-небудь їли сьогодні? Може зробити бутерброд або що? Я похитав головою. Бонні по черзі грала різноманітні жіночі ролі. Сильної жінки, турботливої доглядачки. Все це, щоб перевірити, яка роль забезпечить найкращий результат. Як справи у вашому шлюбі, Ніко? Запитала Ронда. Ну, бо п'ять років – це не дуже далеко від... Семирічної кризи. Шлюб наче був нормальний, повторив я. Він і є нормальний. Не ідеальний, але все добре. Добре. Вона поморщила носа. Мовляв брешти. Вам здається, що вона могла втекти? З надією промовив я. Зімітувала місце злочину і змилася. Ну, як наречена втікачка. Буні почала переховувати перераховувати аргументи проти цієї теорії. Вона не користувалася своїм мобільним, кредитками, банківськими картками. За останні кілька тижнів вона не знімала великих сум зі свого рахунку. А ще ж є кров, додав Гілпін. Словом, не хотілося б знову здаватися жорстким, але та кількість крові. Для цього потрібна серйозна. Ну, я б, наприклад, сам собі такого не заподіяв. Тут мали бути досить глибокі рани. У вашої дружини сталеві нерви? Так, сталеві. У неї також серйозна фобія – страх крові. Але я почекаю, поки блискучі детективи самі про це дізнаються. Це навряд чи, мовив Гілпін. Якби вона навіть завдала собі серйозної травми, то навіщо витирати кров? «Тож будьмо чесними, Ніку», – сказала Бонні, стаючи навколішки, щоб зберігати зі мною зоровий контакт, але я втупився на підлогу. «Які у вас зараз стосунки? Ми на вашому боці, але необхідно знати правду. Єдине, що виставляє вас у поганому світлі – це замовчування фактів». У нас були сутички. Я пригадав тієї останньої ночі в нашій спальні. Її обличчя від злості вкрилося круглими червоними плямами. Вона плювалася словами, образливими шаленими словами. А я це слухав, намагаючись їх проковтнути, бо то була правда. Фактично все, що вона казала, було правдою. Опишіть нам ці сто сутички, попросила Бонні. Нічого особливого, звичайні чвари. Просто Емі потрібно інколи випускати пару. Вона тримає в собі купу дрібничок. А потім бум. Але далі одразу заспокоюється. Ми ніколи не лягали спати злими. А в середу? запитала Бонні. Ніколи, – збрехав я. А ви найчастіше лаєтеся через гроші? Я навіть зараз не пригадаю, з якого приводу ми сваримося. Через усілякі дрібниці. А якою була тема сварки перед її зникненням? З кривою посмішкою запитав Гілпін, наче промовив. «Піймався. Я вже казав, що це стосувалося Омара». «Що ще? Я певен, ви не лише через Омара цілу годину верещали. Аж тут Блікер здолав половину сходів і всунув голову між штабами перил. «Були і інші побутові речі». «Подружні питання. Котячий туалет?» – наче пригадав я. «Хто прибиратиме котячий туалет?» «Ви зчинили сварку через прибирання котячого туалету», – здивувався Боні. «Ви ж знаєте, як усе починається. У мене довгий робочий день, а Емі сидить вдома, тож, гадаю, вона може виконувати принаймні базові домашні обов'язки. Лише трішки доглядати за домом». Гілпін здригнувся, наче хворий, збуджений з пообіднього сну. — Ви старомодний чоловік, так? — Я теж такий. Постійно кажу своїй дружині. Я не вмію прасувати, не вмію мити посуд, я не готую. Тож, сонечко, я ловлю поганців, бо це я добре вмію, а ти лише інколи запихаєш у пралку трохи одягу. Ронду, Коли ти була заміжня, ти виконувала домашні обов'язки. Бонні здавалася щиро роздратованою. Я теж ловлю поганців ідіоти. Гілкін закотив очі, поглядаючи на мене. Я майже очікував почути від нього жарт, здається, у когось ПМС. Цей чолов'яга такий передбачуваний. Гілкін потер своє гостре підборіддя. Тож ви просто хотіли отримати дому господиню, припустив він таким тоном, наче це цілком резонно. Я хотів. Я хотів того, чого хотіла Емі. Насправді мені було байдуже. Тепер я апелював до Боні, детектива Ронди Боні, що принаймні частково випромінювала співчуття. Це нещиро, нагадав собі я. Емі не могла вирішити, чим тут займатися. Вона не могла знайти роботу і не цікавилася баром. І це нічого, якщо ти хочеш сидіти вдома, я так і сказав. Та коли вона сиділа вдома, то теж була нещасна і чекала, щоб я це виправив. Це було, наче я керую її щастям. Бонні ніяк не відреагувала, її обличчя було спокійне, як вода. І я хочу сказати, що якийсь час бути героєм, бути білим лицарем – це весело. Але довго це не може тривати. Я не міг зробити її щасливою. Вона не хотіла бути щасливою. Тож я подумав, якщо вона почне брати на себе хоч кілька практичних обов'язків, як от котячий туалет, підказала Боння, так. Вичищати котячий туалет, купувати харчі, викликати сантехніка, який відремонтує кран, що зводив її з глузду, ого, це схоже на чудовий план. Як стати по-справжньому щасливою? Купа огидних завдань. Але я хотів змусити її хоч щось зробити. Хай що це буде, але робити щось. Використай цю ситуацію на свою користь. Не чекай, поки я вирішу все замість тебе. Я розмовляв досить голосно і усвідомив, що це звучить майже злісно, наче праведний гнів, але це було таким полегшенням. Промова поч... почалася з брехні про котячий туалет, а перетворилася на передбачуваний вибух чистої правди. Я збагнув, чому злочинці так багато балакають, бо розповідаючи свою історію незнайомцю, почуваєшся справді пречудово, особливо якщо співрозмовник не може звинуватити тебе у брехні і мусить слухати твою версію історії. Тобто вдає, що слухає твою версію, виправився я. То цей переїзд назад до Міссурі, уточнювала Буні, Ви привезли сюди Емі, не зваживши на її бажання. Не зваживши на її бажання? Ні, ми зробили це, бо мусили. У мене не було роботи, у Емі не було роботи, а моя мати захворіла. Я б те саме зробив для Емі. Ви так гарно це сказали, пробурмотіла Буні. І раптом вона нагадала мені Емі – тихі, осудливі шпички рівним тоном. Я був майже переконаний, що почув правильно, але не міг у цьому присягнутися. А коли я питав, що ти сказала, вона завжди відповідала однаково – нічого. Я витріщився на боні, стиснувши губи, а потім подумав – Може це частина плану, щоб перевірити, як ти реагуєш на злісних, незадоволених жінок? Я спробував змусити себе посміхнутися, але це, здається, викликало у Боні ще більше огиди. І ви могли це собі дозволити? Емі на роботі, Емі безробітна, будь-який варіант. Ви могли це собі фінансово дозволити? – здивувався Гілпін. У нас нещодавно почалися деякі фінансові проблеми, зізнався я. Коли ми тільки одружилися, Емі була заможна, ну, реально мала купу грошей. Справді, пригадала Бонні, ті книжки про неймовірну Емі. Так, вони приносили величезні прибутки у 80-х і 90-х. Але видавець відмовився від продовження. Запевняв, що Емі вже себе вичерпала. І все пішло шкереберть. Батьки Емі мусили позичити грошей у нас, щоб залишатися на плаву. Маєте на увазі, що вони позичили у вашої дружини? Так, справді. А потім ми використали залишки трастового фонду Емі на купівлю бару. І відтоді я забезпечував нас фінансово. Тож, коли ви одружилися з Емі, вона була надзвичайно заможна, підсумував Гілпін. Я кивнув. Вирішив грати героя, чоловік, що підтримує свою дружину в часи скрути її родини. Ви, мов сир, у маслі качалися. Так, це було чудово, було неперевершено. А тепер вона практично розорина, і ви мусите миритися з цілком іншим стилем життя, ніж на початку вашого шлюбу. Не те на що ви очікували. Я збагнув, що моя легенда провалилася. Бо я маю зізнатися, ми переглянули ваші фінанси. Ніку і дідько, Вони жалюгідні!» Почав Гілпін, майже перетворивши звинувачення в голосі на занепокоєння, турботу. «Бар непогано тримається», – запевнив я. «Зазвичай новому бізнесу потрібно 3-4 роки, щоб вибратися з прірви». Маю увагу привернули... «Мою увагу привернули кредитки», – мовила Бонні. «212 тисяч боргу на кредитках. Мені від цієї суми аж дух перехопило». Вона розклала переді... переді мною стопку червоних попереджень. «Мої батьки фанатично ставилися до кредиток. Користувалися ними лише за особливих потреб. Оплачували щомісяця». Ми не купуємо те, що не можемо оплатити. Це було родинне кредо даннів. Ми не... Принаймні я не... Але не думаю, щоб Емі... А може б поглянути на ці файли, про рів'ян. І тієї ж миті на низькій висоті промчав бомбардувальник і шибки задеренчали. Над коменком стояв вазон. Він одразу ж втратив п'ять листків. Змушені мовчати аж 10 секунд, ми всі спостерігали, як листя облітає на підлогу. А після того побоїща, яке ми маємо перевірити, тут сталося, не облетіло жодного листочка, обурена прибурматів Гілпін. Я забрав у боні папери і побачив своє ім'я, лише своє ім'я, а точніше його версія – «Нік Дан, Ланс Дан, Лац Енд Дан». Ланс Ніколас Дан. Усе це з десятка різних кредиток з позиками від 62 до 45 тисяч. Усі картки малі різні дати відкриття. Згори на аркушах зловісно надрукували сухі погрози оплатити негайно. Бісова мати. Тут же однозначна крадіжка персональних даних, оборився я. Це ж не моє. Ну, просто гляньте на деякі покупки. Я ж узагалі не вмію грати у гольф. Хтось заплатив понад 700 доларів за набір ключок для гольфу. Будь-хто може вам підтвердити, я справді не граю у гольф. Я спробував здаватися скромним, а це мені ніколи не вдавалося, і детективи не купилися. «Ви ж пам'ятаєте, Нойль Готорн?» – знущалася Боні. «Подружку Емі, яку ви порадили нам перевірити?» «Зачекайте, я хочу обговорити рахунки, бо вони точно не мої», – переконував я. «Прошу, серйозно, нам потрібно їх відстежити». «Добре, ми їх відстежимо», – непорушно мовила Боні. «Ноель Готорн?» «Так. Я радив її перевірити, бо вона крутилася по всьому місту, репетуючи про Емі». Боні звела брову. «Вас це, здається, розгнівило?» «Ні, я вже казав вам, що вона здається занадто вже згорьованою, наче переграє. На показ. Привертає увагу. Трохи одержима». Ми поспілкувалися з Ноель, сказала Бонні. Вона стверджує, що ваша дружина була надзвичайно засмучена вашим шлюбом, переживала через фінанси, а ще була переконана, що ви одружилися через гроші. Вона стверджує, що ваша дружину хвилювала ваша запальна вдача. Не уявляю, чому Ноель могла таке наплести. Я не можу пригадати, щоб вони з Емі коли-небудь обмі... обмінялися більш ніж п'ятьма словами. Це кумедна, бо вітальня Готурнів заставлена світлинами Нойлі з вашою дружиною, насупилася Бонні. Я теж нахмурився. Справжні фото цієї жінки з моєю жінкою. У зоопарку сент Луїса минулого жовтня на пікніку з трійнятами на пароплавній прогулянці цього червня, тобто минулого місяця. Емі жодного разу за ці роки навіть не, не вимовила ім'я Ноель, Я серйозно. Я пошукав у пам'яті події цього червня і пригадав вихідні, коли їздив на відпочинок з Енді. А Емі сказав, що їду з хлопцями до Сент-Луіса. Повернувшись додому, я застав Емі у жахливому настрою – по червонілу та злющу. Вона заявила, що провела всі дні за переглядом тупих передач по телевізору і читанням нудної книжки. На причалі, а насправді вона була на пороплавній прогулянці? Ні, я не міг уявити нічого гіршого для Емі, ніж типову для середнього заходу прогулянки на пороплаві. Пиво охолоджується в кулерах, прив'язаних за каноє, гучна музика, налигані студенти, місця для кемпінгів розмічені блювотиною. А ви впевнені, що на тих фото «моя дружина»? Вони перезернулися з виразом «він що, серйозно?» Ні, кумовила Бонні, у нас немає підстав не вірити, що жінка на фото, яка схожа на вашу дружину як дві краплі, та яку Ноель Готорн, матір трьох дітей і найкраща подруга вашої дружини у цьому місті, називає вашою дружиною, не є вашою дружиною. «Вашою дружиною, з якою я просто мушу це повторити, ви одружилися за словами Нойль через гроші», – додав Гілпін. «Я не жартую», – мовив я. «У наші часи будь-хто може підробити фото на комп'ютері». «Гаразд. То хвилину тому ви були переконані, що якось причетний Дезі Колінс, а тепер перемкнулися на Нойль Готорн», – мовив Гілпін. — Здається, ви справді робите усе можливе, щоб перекласти на когось провину. — Себе? — Так, роблю. Слухайте, я не одружувався з Емі заради грошей. Вам справді варто більше поспілкуватися на цю тему з її батьками. Вони знають мене і мій характер. — Та вони знають не все, — занепокоєно подумав я. — Бонні за мною спостерігала. Вона мене начебто жаліла. Гілпін, здається, навіть не слухав. «Ви збільшили страховку життя своєї дружини аж до мільйону двохсот тисяч доларів», – з удаваною втомою, заявив Гілпін. Він навіть потер довге вузьке обличчя. «Емі зробила це сама», – випалив я. Копи лише дивилися на мене і чекали. Точніше, документи подав я, але це була ідея Емі. Вона наполягала. Присягаюся, мені до цього байдуже, але Еми вирішила, що, враховуючи наш фінансовий стан, це дозволить їй почуватися більш захищеною. Якось так. Це мало стати розумним бізнесовим рішенням. Дідько, я не знаю, чому вона так вирішила. Я її про це не просив. Два місяця тому хтось шукав інформацію з вашого лептопу, провадила Бонні. Як попливе тіло на річчі Міссісіпі? Можете це пояснити? Мені знадобилося два глибокі вдихи і дев'ять секунд, щоб узяти себе в руки. Господи, це була лише тупа ідея для книжки, розповів я. Думав написати книжку. Ммм, відповіла Бонні. Дивіться, ось що, здається, діється, почав я. Гадаю, чимало людей дивиться ці телевізійні репортажі. Де чоловік це завжди паскудний тип, який убиває свою дружину, і вони бачать мене крізь таку призму, тож починають перекручувати справді безвинні нормальні речі. Це перетворюється на полювання на відео. То це так ви пояснюєте ті рахунки по кредитних картках? запитав Гілпін. Я сказав вам, що не можу пояснити ті кляті рахунки, бо не маю до них стосунку. Це ваша бісова робота з'ясувати, звідки вони взялися. Вони мовчки сиділи поруч, чекаючи. Які дії проводяться, щоб знайти мою дружину? – запитав я. Які ниточки ви вивчаєте, окрім мене? Будинок затрусився, небо луснуло, і у вікні ми побачили реактивний літак. Що пролетів над річкою, оглушивши нас. Ф-10, сказала Ронда. Ні, занадто малий, вирішив Гілпін. Це має бути. Це Ф-10. Боня нахилилася до мене, переплівши руки. Ніку. Наше завдання переконатися, що ви на 100% чисті, мовила вона. Я знаю, що ви цього теж хочете. Тож, якщо можете допомогти нам розплутати кілька невеличких вузлів, бо це справді вузли, через які ми знову і знову перечіпаємося. Може вже час мені викликати адвоката? Копи обмінялися ще одним поглядом, наче на це і закладалися. Еммі Еліот Дан, 21 жовтня 2011 року. Запис у щоденнику. Нікова мама померла. Я не мала можливості писати, бо Нікова мама померла, і її син втратив якір. Мила сильна Морін. Вона не лягала аж до останніх днів, відмовляючись зменшити темп. Я просто хочу жити, доки більше не зможу, казала вона. Вона почала в'язати головні убори для інших пацієнтів після хіміотерапії. Сама ж вона вирішила, що вже досить, досить, досить не хотіла продовжувати життя, коли там чекають нові трубки. Тож я запам'ятаю Морін в оточенні яскравих клубків ниток – червоних, жовтих і зелених. Її пальці рухаються, шпиці цокають, а вона теревенить своїм вдоволене котячим голосом, дуже глибоким, який нагадує сонне моркотіння. А потім одного вересневого ранку вона прокинулась, але не зовсім. То була вже не морін. За одну ніч вона перетворилася на пташечку отак швидко. Шкіра зморщилася і обвисла, а очі бігали кімнатою, не в змозі нічого впізнати. І себе також. Тож далі був хоспіс. Неяскраво освітлене радісне місце з картинами на стінах. Жінки у чепчиках і нескінченні щедрі пагорби. І автоматів зі снеками і невеличкими порціями кави. Перебування в хоспісі не могло її вилікувати чи допомогти їй, а мало лише забезпечити комфортну смерть. І за три дні це сталося. Все було дуже нудно, так, як і хотіла Морін. Хоча я певна, що вона б закотила очі на фразу «як і хотіла Морін». Вона наполягала на візитах принаймні раз на тиждень. Під час цього вона прасувала наш одяг, а закінчивши казала, «Я лише допоможу причепурити тут усе». А коли Моріна йшла, я зазирала у холодильник і бачила там почищений і порізаний для нього грейфрут. Шматочки лежали в герметичному контейнері. Коли я перевіряла хліб, то виявлялося, що всі кірочки з нього зникли. Кожен шматочок був напівголений. Я вийшла заміж за чоловіка 34, 34 років, який ще й досі не любить хлібні кірочки. Перші тижні після смерті я намагалася робити так само. Відрізала хлібні кірочки, прасувала його футболки, пекла чорничний пиріг за рецептом марін. Зі мною не потрібно носитися, Емі. Справді, дивлячись на буханець обрізаного хліба, запевняв він. Я дозволяв мамі робити це, бо це її радувало, але знаю, що тобі не до вподоби так панькатися зі мною. Тож ми повернулися до чор чорних квадратиків. Милий, уважний, закоханий Нік знову зник. Натомість повернувся грубий, роздратований і злий Нік. У важкі часи найкраще шукати підтримку в чоловікові чи дружині. Але Нік, здається, ще більше віддалився. Він мамин-мазончик, чия мама померла. Він взагалі не хоче мене підпускати. Він використовує мене для сексу, коли треба. Нік притискає мене до столу чи спинки ліжка і починає порати, мовчить аж до останніх кількох секунд, а тоді кілька швидких видихів і одразу ж відпускає. Кладе долоню мені напоперек. Це єдиний інтимний жест і повторюю фразу, що повинна переконати, наче це гра. Ти така сексуальна, що я просто не міг себе контролювати але вимовляється мертвим голосом. Тест Ваш чолов... чоловіку, з яким ви колись мали неймовірне сексуальне життя, став віддаленим і холодним. Він хоче сексу лише за його правилами. Ви А. Не даєте йому. Він не переможе в цій грі. Б. Плачете і ниєте і вимагаєте відповідей, які він ще не готовий дати. Тим самим ще більше його віддаляєте. В. Вірити, що це лише горбочок у довгому шлюбі. Чоловік переживає важкі часи, тож спробуйте виявити розуміння і перечекати. Відповідь В. Правильно ж. Мене дуже непокоїть, що наш шлюб розвалюється, а я не знаю, як поводитися. Вам може здатися, наче найкраще буде звернутися до моїх батьків, бо вони обоє психологи. Але я занадто горда. Вони не надто допоможуть подружніми порадами. Вони ж поріднені душі, пам'ятаєте? У них у житті лише підйоми і без жодних спадів. Єдиний нескінчений вибух нескінченного екстазу. Я не можу зізнатися їм, що руйную останнє, свій шлюб. Вони якось промоглися написати ще одну книжку «Уявний докір» у якому Емі радіє фантастичному, вдалому, нетурбулентному, щасливому шлюбі в історії. Бо вона постаралася. Але я хвилююся постійно. Знаю, що вже застара, як на смак мого чоловіка. Бо я ідеально йому пасувала аж шість років тому. І я пам'ятаю ті безпардонні коментарі про жінок під сорок, які вони жалюгідні, одягаються як новорічні ялинки, коли я питала його, як він відпочив у якому-небудь парі, Нік дуже часто відповідав. Було повно тих безна... безнадійних. Це так він називав жінок мого віку. Тоді я була молода, лише переступила тридцятирічний поріг, тож насміхалася за кампанією, наче не стану такою самою. Тепер я його безнадійна, а Нік опинився у пасті зі мною. Може, тому він такий лихий. Я влаштувала собі терапію дітьми. Щодня приходжу до Ноель і дозволяю її трійнятам атакувати мене. Маленькі пухкі ручки у моєму волосі, липкий подих у мене на шиї. Зрозуміла, чому жінки постійно погрожують з'їсти дитину. Її аж з'їсти хочеться. Можу його ложкою з'їсти. Хоча коли я спостерігаю, як троє дітей Нойль шкандибають до неї, розчервоніли після сну, протирають очі, шукаючи маму, як маленькі ручки торкаються її коліна чи руки, наче Нойль – їхня опора, наче вони знають, що так будуть захищені. Інколи мені стає боляче. Вчора візит до Нойль був мені особливо потрібен, тож, може, тому я утнула дурницю». Повернувшись додому, Нік бачить мене у спальні, щойно з душу, і досить швидко ми притискаємося до стіни, переплівшись. Коли він кінчає і відпускає мене, я помічаю на синій фарбі свій вологий поцілунок. Сівши на краєчок ліжка і переводячи подих, Нік каже, не підводячи на мене очі, «Пробач за це, ти просто була мені потрібна». Підходжу до нього і обіймаю, вдаючи, що такий секс абсолютно нормальний. Приємний подружній ритуал. Я тут подумала? Так, про що? Гадаю, прийшов час розширити нашу родину. Спробу, спробувати завагні, завагітнити. Розумію, що це божевілля. Що коли озвучую думку, але не можу втриматися, бо перетворилася на причину, яка хоче завагітнити, сподіваючись, що це врятує шлюб. Це якось заспокоює перетворитися на таку людину, яких завжди зневажала. Ніка наче струмом пронизує. Зараз? Зараз, мабуть, найгірший час для розширення родини, Емі. У тебе ж навіть роботи немає. Я знаю, але все одно хочу сидіти з дитиною вдома. Ну, хоч попервах. Емі, у мене тільки напомерла мама. А це буде нове життя, новий початок. Він хапає мене обі і вперше за тиждень дивиться прямо в очі. Емі, я знаю, що тобі здається, наче після смерті моєї матері, ми швиденько повернемося назад у Нью-Йорк і заведемо діток, а ти відновиш своє старе життя, але у нас немає для цього грошей. Нам ледь вистачає грошей тут. Ти навіть не уявляєш, який тиск я відчуваю щодня, намагаючись владнати нашу ситуацію, щоб бути клятим годувальником. Я не зможу забезпечувати нас із тобою та ще й кількох дітей. Ти ж захочеш дати їм усе, що мала в дитинстві сама, а я не зможу. Ніяких приватних шкіл для маленьких даннів, ніякого тенісу чи скрипки, ніяких літніх таборів. Ти зненавидиш нашу бідність, ти її зненавидиш. Я не настільки поверхова, Ніку. Ти справді вважаєш, що саме зараз ми готові до дітей? Ще ніколи ми так відверто не обговорювали наш шлюб, і я бачу, що Нік уже жаліє просказано. Ми постійно перебуваємо в напрузі, любий, кажу я. У нас були труднощі. Знаю, що в цьому чимало моєї провини. Я просто почуюся розгубленою. То ми поповнимо ряди тих пар, які народжують дитину, щоб владнати проблеми в шлюбі? Бо це завжди так допомагає. Ми народимо дитину, бо його очі наповнюються темрявою якимось тваринним виразом. Нік знову хапає мене за руки. Просто ні, Емі, не зараз. Я не витримаю ще більше стресу, я не можу ще більше хвилюватися. Зламаюся під тиском. Я можу не витримати. Оце вперше я точно знала, що він каже правду. Нікдан минуло шість днів. Перші 48 годин є ключовими у будь-якому розслідуванні. На цей час Емі не було майже тиждень. Сьогодні ввечері у парку Тома Сойера планувалося проведення варти зі свічками. Преса чомусь вирішила, що це улюблене місце Емі Еліотда. Я ніколи не чув, щоб Емі бодай зазирала в цей парк. Незважаючи на свою назву, він узагалі не оригінальний. Нудний без дерев, з пісочницею, де завжди повно бліг. Він абсолютно не вписується до тематики Твена. За останні 24 години ця історія розлетілася по всій країні, вона була всюди, у так просто. Благослови Боже вірних Еліутів. Вчора ввечері мені зателефонувала Марібет, саме коли я намагався відійти від поліцейського доп... допиту, що був як грім серед ясного неба. Теща дивилася шоу «Елен Ебот» і проголосила жінку опортуністичною шльондрою, яка продається за рейтинги. Проте майже весь сьогоднішній день ми розробляли стратегію поведінки з медіа. ЗМІ – мій колишній клан, мій народ – переписували нашу історію, вони обожнювали неймовірну Емі та щасливу пару Еліотів. Жодних угідливих коментарів про закінчення серії чи про фактичне банкрутство її авторів. Поки що Еліотам розсилали тільки сердечка та квіти. Змі їх обожнювали. Мене ж не дуже. Змії вже почали компанію за непокоєння. Подавали не лише злиту інформацію, як то відсутність мого алібі і, напевне, інсцинована місце злочину, але копали під мене. ЗМІ повідомили, що у школі я ніколи не зустрічався з однією дівчиною довше, ніж кілька місяців, тож був типовим бабаїм. Вони рознюхали, що наш батько у комфорт-хілі довідалися і про мої нечасті відвідани, а це виставляло мене невдячним сином. Ось у чому проблема, ти їм не подобаєшся, після кожного випуску новин заявляла Го. Це дуже серйозна проблема, Ланса. ЗМІ воскресили моє перше ім'я, яке ненавидів ще з початкових класів і яке доводилося виправляти на класній перекличці на початку кожного навчального року. Я Нік надаю перевагу Нікові, заявляв я під час кожного першовиресневого обряду. Я Нік надаю перевагу Нікові. На жаль, завжди знаходився якийсь розумник, що під час перерви починав походжати навколо, наче манірний кавалер, гидотно вигукуючи «Привіт, я Ланс!». Потім про це забували до наступного року, але не тепер. Зараз ім'я звучало у всіх новинах. Жахливе потрійне ім'я, яке зазвичай лишають для серійних убивць і кілерів – Ланс Ніколас Дан. «І тепер я не мав кого виправляти». Ми з Рендом Марібет і Го разом поїхали на вечірні збори. Було неясно, скільки конкретна інформація отримували Еліоти, як багато згубних новин дізнавалися про свого зятя. Я точно знав, що вони вже чули про інсценоване місце злочину. Я проведу туди кілька своїх знайомих, і вони скажуть нам якраз навпаки, що це однозначно були ознаки боротьби, впевнено заявив Ренд. Правда, гнучка, слід просто знайти потрібного фахівця. Рент не знав про все інше, про кредитки та мою страховку, а ще про кров і Нойль, озлоблену найкращу подружку моєї дружини, яка приписувала мені вбивчі нахили. Схильність до насильства, жадобу, страх. Сьогодні після вечірніх зборів вона мала з'явитися на телешоу «Елен Ебот. Ноель та Елен легко викличуть в аудиторії ще гіршу огиду до мене. Дивна річ, але я бісив ще не всіх. Минулого тижня бар почав приносити шалені прибутки. Сотні клієнтів набивалися до нас, щоб посьорбати пива і пожувати попкорну в закладі, яким володів Ланс Ніколас Дан, можливий вбивця. Годо велося найняти чотирьох новеньких, щоб ті займалися усім. Одного разу вона заїхала в гості і зізналася, що більше так не може. Просто не витримує такої кількості народу, цих бісових разяв, уперів, які дудлять нашу випивку і обмінюються плітками про мене. Це було огидно. Але все-таки в була мотивація. Додаткові надходження на той раз, якщо... Якщо... Емі вже шість днів не було. І ми всі почали думати: а якщо? Під'їжджаючи до парку, всі в авто принишкли. Лише Марібет тарабанила по вікну. "Це наче подвійне побачення", розсміявся Рент. Цей сміх більше нагадував істерику, пронизливий і писклявий. Рент Еліот, геніальний психолог, автор бестселерів, загальний улюбленець, тепер розклеювався. Марібет почала вдаватися до самолікування. "Чарочка прозорої рідини" Розрахована з абсолютною точністю. Досить, щоб зняти нервовість, але не втратити голови. А от Рент почав буквально втрачати голову. Я буквально чекав, що вона от-от зірветься з його плечей, наче на пружині. Ку, ку Рейдова чарівливість перетворилася на маніакальність. Він став надзвичайно приязним з усіма навколо, хапав у обіймі копів, репортерів, волонтерів. Особливо ніжно ставився до нашого зв'язкового у готелі Дейс-Ін. Це був незграбний сором'язливий хлопчина на ім'я Лонні, якого Рент полюбляв дражнити, одразу ж повідомляючи про це. «Ой, ну я ж лише б кипкую з тебе, Лонні», – казав він, і Лоння розпливався у радісній усмішці. «А цей малий хіба не може дістати визнання де інде?» – якось пожалівся своїй сестрі я. Вона сказала, що я просто заздрю, бо ідеальний татусь полюбив когось більше. Так і було. Поки ми йшли до парку, Марібет погладжувала рейдову спину. І я подумав, що теж дуже хочу такого. Просто швидкого дотику, і раптом я почав хапати ротом повітря, придушуючи сльозливий стогін. Я хотів когось поруч, але не знав. То мала бути Енді чи Емі. Ніку... Злякалася Го. Вона потягнулася рукою до мого плеча, але я її зупинив. «Пробач!» «Го, пробач за це!» – мовив я. «Дивний спалах, дуже нитпритаманний даннам. Та нічого. Ми обоє стаємо схожими на данів», – вирішила Го і відвела погляд. «Після викриття моєї ситуації, бо саме так ми називали мою юну коханку, Го трохи віддалилася від мене». Її погляд був не сфокусований, а на обличчі з'явилося постійне збентеження. Я намагався не обурюватися з цього приводу. Здається, у парку зібралися всі телеканали країни. Дани з Еліотами пройшлися периметром натовпу. Рент усміхався і кивав, наче політик перед виступом. Практично миттєва вигулькнули Бонні з Гілпіном і прив'язала... Позаду, нагадуючи доброзичливих собак-повидорів, ми вже не звертали на них уваги, як на меблі. А так, мабуть, і задумувалася. Бонні одягнула вже звичний ансамбль для будь-якої публічної події. Просту чорну спідницю і сіру блузу в смужку. І заколола двома шпильками своє тьмяне волосся. Я зустрічався з дівчиною на ім'я Бонні Мороні. Ніч була дуже волога. Під обома руками Бонні темні плями від поту нагадували дві посмішки. Вона і сама дивилася на мене з посмішкою, наче вчора не прозвучало ніяких обвинувачень. Бо це ж були обвинувачення, правда? Ми з Еліотами заполонили сходинки кривої імпровізованої сцени. Я озирнувся на сестру, і вона кивнула і зобразила глибокий вдих щоб я не забував дихати. На нас дивилися сотні облич. А ще – клацаючи фотокамери з яскравими спалахами. Не всміхайся, – сказав собі я, – не всміхайся. Моя дружина дивилася на мене з десятка футболок, з її зображенням і написом «Знайдіть Емі». Го переконала мене, що мені, мені варто виголосити промову. Тобі потрібно створити людяніший образ і швидко. Тож я так і вчинив. Підійшов до мікрофона. Він був занадто низько, десь на рівні живота. Тож довелося з ним поборотися, але пі після кількох секунд боротьби стійка піднялася лише на дюйм. Така незручність зазвичай розлютила б мене. Але на публіці таке вже було неприпустимо, тож я глибоко вдихнув і нахилився, щоб прочитати написані сестрою слова. Моя дружина Емі Дан зникла майже тиждень тому. Я не можу навіть приблизно змалювати стрес, в якому живе зараз наша родина. Цю глибоку діру в наших життях, що з'явилася після зникнення Емі. Емі – кохання мого життя, душа нашої родини. Для тих, хто її ще не знає, розповім. Емі – весела, чарівна, добра. Вона мудра і тепла. Вона товариш і партнер у будь-якій ситуації. Я підвів погляд на людей, і, наче зачарований, наткнувся очима на Енді. Вона стояла з виразом Огиди на обличчі. Тож я швиденько знову повернувся до своїх нотаток. Емі це жінка, з якою я хочу зустріти старість. І я знаю, що це обов'язково справдиться. Пауза, вдих, не усміхайся. Ці слова го. Реально написала на моїй карті. Справдиться, справдиться, справдиться. Мій голос відлунням пройшов крізь колонки і покотився у напрямку річки. Просимо дзвонити нам у будь з будь-якою інформацією. Сьогодні ми запалимо свічки з надією, що Емі повернеться додому вже найближчим часом, жива і неушкоджена. Я кохаю тебе, Емі. Я дивився на всіх, окрім Енді. Парк засяяв свічками. За традицією всі мали поринути в тишу хоч на мить, але цього не відбулося, бо кіль кілька дітей розревілося, а якийсь безхатко постійно гучно перепитував: "Агов, з якого це все приводу, навіщо все це?" Хтось починав шепотіти ім'я Емі. А цей дядько все не вгавав. Що це? Навіщо це все? З середини натовпу почала проштовхуватися Ноель Готорн, і трійнята чіплялися за неї. Одне висіло на стегні, інші двоє трималися за сорочку. Всі вони видавалися сміховинно манюсінькими на погляд чоловіка, який узагалі не мав контакту з дітьми. Ноель розштовхала людей, щоб дали їй з дітьми пройти до краю сина глянула на мене. Я і собі зіркнув у відповідь. Ця жінка звела на мене наклик, аж раптом я вперше помітив її велетенське черево і збагнув, що вона знову вагітна. На секунду я навіть рота роззявив Четверо дітей до чотирьох років. Госп... Господи Боже! А потім той мій вираз аналізуватимуть і обговорюватимуть. Більшість вирішить, що це було два в одному. Злість і страх «Аго, внікум!» Низький мікрофон уловив її голос, і він покотився над слухачами «Я почав копирсатися з мікрофоном, але не знайшов, як його вимкнути «Я просто хотіла подивитися тобі в обличчя», – сказала вона і розривілася «Це мокре хлипання почули всі і зацепеніли в очікування «Де вона? Що ти зробив земі?» «Що ти зробив зі своєю жінкою?» «Жінкою, жінкою», – відлунював її голос. Двоє її наляканих дітей заверещали. Ноель більше жодного слова не могла вичавити крізь сльози. Вона, скажена і розлючена, схопила стійку з мікрофоном і смикнула її аж до свого рівня. На мить захотілося потягнути його до себе, але я знав, що не можу боротися з жінкою у сукні для вагітних. Я оглянув Юрубу, Юрбу, очима шукаючи Майка Готорна. Мовляв, контролюй свою дружину, але його ніде не було. Нойль розвернулася, щоб звернутися до народу. Я найкраща її подруга. Подруга, подруга. Слова вибухнули над парком разом з дитячим завиванням. Незважаючи на мої постійні зусилля, поліція не сприймає мене серйозно. Тож я маю донести всю правду цьому містечку, яке так любила Емі і яке так любила її. Цей чоловік, Нік Дан, мусить відповісти на деякі запитання. Він має зізнатися нам, що зробив зі своєю дружиною». Бонні рвонула до краю сцени, до Ноїль, і жінки зіштовхнулися поглядами. Бонні насамовита чиркнула себе по горло. «Зупинися». Зі своєю вагітною дружиною. І ніхто вже не бачив свічок, бо спалахи фотокамер просто шаленіли. Рент, який стояв біля мене, зарипів, мов повітряна кулька. Унизу Бонні приклала пальці до лоба, наче втихомирюючий мігрень. Я бачив усіх у божевільних проблесках, що ми готіли в такт моєму пульсові. Я почав шукати в натовпі Енді. А знайшовши, побачив, що вона витріщається на мене з червоним перекошеним обличчям. Щоки її були мокрі. Зловивши мій погляд, вона вимовила «Сволота – сволота! І спотикаючись, почала пробиратися між людей. Час забиратися, прошепотіла на вухо мені сестра, раптом з'явившись поруч і тягнучи мене за руку. Камери спалахнувши мені в обличчя, а я стояв, наче монстром Франкенштейна, переляканий і схвильований смолоскипами селян. Спалах, спалах. Ми розділилися на дві групки. Ми з сестрою втікали до машини Го, а Еліоти залишилися на сцені з роззявленими ротами. Нехай рятуються самі. Репортери знову і знову періщили мене запитаннями. «Ніку, чи була Емі вагітна?» Ніко, ви були засмучені, дізнавшись про вагітність Емі?» «Я видирався з парку, пригинаючись, наче потрапив під град. Вагітна, вагітна!» Це слово пульсувало того літнього вечора в такт із цикадами. Емі Еліот Дан. 15 лютого 2012 року. Запис у щоденнику. «Який дивний період! Саме так я й маю думати!» намагаючись проаналізувати його відсторонено. Ха-ха, які дивні часи! Хіба ж не кумедно мені буде згадати їх у 80 років, коли я носитиму бліду лавандові сукні, стану мудрою, задоволеною бабусею, яка хлебче Мартіні. Ну, хіба ж не цікаво буде таке розповісти? Дивна, жахлива історія періоду, який я пережила. Все це, це так. Бо я переконалася, що з моїм чоловіком щось справді не в нормі. Так, він оплакує свою матір, але тут дещо більше. Воно наче спрямоване на мене. Це не сума. Інколи відчуваю, як він спостерігає за мною. Я підводжу погляд і бачу огиду, наче він заскочив мене вмить, коли я роблю щось жахливе, а не просто їм зранку пластівці чи ввечері розчісую волосся. Він такий лихий і неврівноважений, що я вже гадаю, чи не пов'язані ці зміни настрою з якимось фізичним нездужанням. Ну, може це якась алергія на зерно, що ти від неї всі клепки втрачаєш, чи мозок йому забила колонія спор-пліснявий. Одного вечора я спустилася на перший поверх і побачила його за столом у їдальні. Нік тримав голову руками, дивлячись на купу рахунків по кредитках. Я спостерігала за своїм чоловіком, який сидів сам один під люстрою. Хотілося підійти до нього, сісти поруч і по-партнерському вирішити всі проблеми. Але я цього не зробила, бо знала, що розгніваю його. Інколи навіть цікаво, чи не є це причиною його неприязні. Нік не. Сп... Не стримує свої спалахи люті, а потім ненавидить мене якраз через це. Він штовхнув мене сильно. Два дні тому він штовхнув мене, а я падаючи забила голову об кухонну тумбу і втратила зір аж на три секунди. Я навіть не знала, як на це реагувати. Було більше шоку, ніж болю. Я саме казала йому, що могла б знайти постійну роботу чи стати Фрілансером, щоб ми могли мати дітей, мати справжнє життя. «А як ти називаєш це?» – вибухнув він. «Чистилище», – подумала я, але не сказала вголос. «То як ти називатимеш це, Емі?» а? «Як ти можеш це назвати? Бо це ж не життя за стандартами міст неймовірної». «Ну, я точно не його...» Уявляла життя так, сказала я, і він зробив у моєму напрямку три великі кроки, а я подумала, в нього такий вигляд, наче отут. А потім Нік, що сили на мене, і я впала. Ми обоє важко дихали. Він тримав свій кулак в другій руці та, здається, був на межі сліз. Нік почувався не просто винуватим, а приголомшеним. Але ось що хочу чітко зазначити. Я знала, що роблю бо спеціально натискала кожну його кнопку, спостерігала, як він починає закіпати, хотіла, щоб мій чоловік нарешті щось сказав. Щось зробив, навіть якщо це буде поганий вчинок, навіть якщо найгірший. Зроби, бо дай щось, Ніку. Не залишай мене тут, наче примару. Просто я не усвідомлювала, що він зробиться. Я ніколи не міркувала, як поводимося, якщо на мене нападе мій власний чоловік, бо ніколи не спілкувалася з такими дружинами. Я дивлюся історії таких жінок на каналі Lifetime і знаю, що насилля перетинає всі соціоекономічні бар'єри, але все-таки нік. Щось я надто жваво про це розповідаю. Все це здається таким неймовірно кумедним. Я побита дружина. Неймовірна Емі і домашній кривник. Звісно ж, покотилися градом вибачення. Що ще може покотитися градом, окрім як вибачення? Му, може ще піт. Нік погодився подумати про відвідини сімейного психолога. Про таке я навіть не мріяла. Це дуже добре. Унутрі він справді добра людина. І саме тому я готова про це забути – повірити, що це була хвороблива аномалія, виникала нашою спільною напругою. Інколи я забуваю, що увесь мій стрес і Ніка теж стосується. Він несе на собі тягар мого переїзду сюди, а також відчуває матеріальний тиск. А враховуючи, що Нік звик розраховувати в житті тільки на свої сили, така ситуація може бути нестерпною. Тож цей сильний і дуже швидкий удар не надто мене налякав. Та налякав ніків погляд, коли я лежала на підлозі кліпаючи, а в голові аж дзвеніло, на його обличчі читалося, що він стримує себе, щоб не продовжити. Нік дуже сильно хотів продовжити, і важко було стриматися, відтоді він дивиться на мене інакше, з почуттям провини і огидою через це почуття, з цілковитою огидою. А ось вам найгірша частина. Вчора я поїхала в торгівельний центр, де зараз половина міста купує, купую собі наркотики. Це настільки ж просто, як сходити в аптеку. Я знала це завдяки Ноель. Її чоловік інколи купує там травичку. Правда, я хотіла не косяк, а дістати про всяк випадок пістолет. Ну, якщо стосунки з ніком геть розладнаються. Я вже там усвідомила, що це був день Святого Валентина. Це був день усіх закоханих, а я збиралася придбати пістолет, а потім приготувати своєму чоловікові вечерю. Я подумала собі, батько Ніка мав рацію щодо тебе, ти тупа сука, бо якщо тобі здається, що твій чоловік може тебе скривдити, то потрібно забиратися звідси. І все-таки ти не можеш покинути чоловіка, який тужить за своєю померлою матір'ю. Просто не можеш. Треба бути просто по-біблійному жахливою дружиною, щоб так вчинити. Хіба тільки щось справді піде не так. Наприклад, ти переконаєшся, що твій чоловік здатний на злочин. Я не вірю, що нік справді може мене так скривдити. Просто зі зброєю буде безпечніше. Нік Дан. Минуло шість днів. Го заштовхала мене в машину і вилетіла з парку. Ми прошмигнули повз Нойль, яка йшла з Бонні і Гілпіном до службового авто. Її ошатно вдягнені трійняти летіли позаду, наче стрічки від летючого змія. Ми проминули натовп. Сотні облич не по поанталізм гніву спрямований на мене. Фактично ми втекли. Так і було. «Нічого собі засідка», – пробурмотіла Го. «Засідка?» – отупіла повторив я. «Ніку. Невже ти гадаєш, що це сталося випадково? Ця багатодітна хвойда вже залишила свої свідчення поліції, нічого не сказавши про вагітність. А може мене просто плавно закидують бомбами? Може Бонні і Гілпін вже знали, що моя дружина вагітна і вирішила на цьому будувати свою стратегію?» Вони безсумнівно вірили, що саме я вбив Емі. Нойль з'явиться на всіх популярних ток-шоу в країні, говоритиме про тебе як фактичного вбивцю і вдаватиме подругу Емі, що вийшла на стежку правосуддя. Проститутка, яка продається за увагу ЗМІ, бісова лярва. Я притиснувся лицем до вікна, скулившись на сидінні. За нами гналися кілька телевізійних мікроавтобусів. Ми їхали мовчки, поки Го намагалася віддихатися. Я дивився на річку. По ній на південь дрейфувала самотня гілка. «Ніку!» – нарешті озвалася Го. «Це все... Е... А ти?» «Я не знав Го!» Емі нічого мені не розповіла. Якщо вона була вагітна, то чому зізналася Нойль, а не мені?» «А чому вона на намагалася дістати зброю і не сказала тобі?» – сказала Го. «Тут нічого не клеїться. Ми вирішили заховатися у Го. Журналісти візьмуть мій будинок в облогу. Тільки, ну, я переступив поріг, задзвонив телефон. Той, що не одноразовий, Це були Еліоти. Я набрав повні груди повітря, заховався у своїй колишній спальні і відповів. «Ніку, я просто мушу запитати про це», – промовив Рент. «Десь на фоні торохкотів котів в телевізор. Ти мусиш мені сказати. Ти знав, що Емі вагітна?» Я завагався, намагаючись знайти правильні слова щодо малоімовірної вагітності. «Та відповідай уже, чорт забирай!» Тон Ренда змусив мене узяти себе в руки. Я заговорив м'яким заспокійливим голосом, наче у психолога. «Ми з Емі нічого не робили для того, щоб вона завагітніла». Вона не хотіла дітей ренди. Я навіть не знаю, чи колись вона змінила б думку. Ми навіть не… Ми не надто часто були близькі. Я буду дуже здивований, якщо вона справді вагітна. Ноель розповіла, що Емі ходила до лікаря, щоб підтвердити вагітність. Поліція вже видала ордер на отримання лікарняних записів. Ми дізнаємось усе просто сьогодні. Го була у Вітальні. Вона сиділа з філіжанкою холодної кави за маминим ломберним столом. Сестра лише трішки обернулася, щоб засвідчити мою присутність, але щоб я не побачив її обличчя. Чому ти й далі брешеш, Ніку, запитала вона. Еліот тобі не вороги. Може, варто зізнатися їм, що саме ти не хотів дітей, навіщо виставляти Емі в поганому світлі? Я знову проковтнув лють, живіт аж розривався від неї. Я знесилений його. Чорт забирай, хіба нам обов'язково говорити про це зараз? А буде кращий час? Я хотів дітей, ми довгенько намагалися, але безрезультатно. Ми навіть почали шукати, де лікують безпліддя, але потім Емі вирішила, що не хоче дітей. Ти ж казав мені, що сам їх не хочеш. Я намагався бути джентльменом. Ой, супер, ще одна брехня, мовила Го. Я навіть не уявляла, що ти такий. Те, що ти мелиш, Ніко, не має жодного сенсу. Я була на тій святковій вечері з приводу відкриття бару, і мама неправильно все зрозуміла тоді. Вона вирішила, що ви збираєтеся розповісти про вагітність, і це довело Емі до сліз. Ну, я не можу пояснити всі вчинки Емі Го. Навіть не уявляю, чому це вона аж рік тому отак плакала. Го сиділа надзвичайно тихо. Помаранчеве світло від вуличного ліхтаря створювало ореол навколо її профілю, як урок зірки. Це стане для тебе справжнім випробуванням, Ніку. Знову, не дивлячись на мене, попередила вона. У тебе завжди були труднощі з правдою. Ти завжди трохи прибріхуєш. Якщо гадаєш, що це допоможе уникнути справжньої сварки. Ти завжди обирав легкий шлях. Казав матері, що ходиш на бейсбол, а тим часом узагалі покинув його. Казав матері, що пішов у церкву, а насправді дивився кіно. Це якийсь дивний потяг. Тут йдеться не про бейсбол, го. Тут справді зовсім інше але ти й досі брешеш, як маленький хлопчик. Ти й досі за пекло борешся за свій ідеальний образ в очах свого оточення. Ти не хочеш грати негативну роль, тож розповідаєш батькам Емі, що вона не хотіла мати дітей. Ти не розповідаєш мені, що зраджуєш своїй дружині. Присягаєшся, що ті кредитки на твоє ім'я підроблені. Присягаєшся, що сидів на пляжі, коли насправді терпіти не можеш пляжів, присягаєшся, що ваш люб був щасливим. Я вже навіть не знаю, у що тепер вірити. Ти жартуєш, правда? Відколи Емі зникла, ти тільки те й робив, що брехав. Мене це непокоїть. Всі ці події змушують замислитися. На мить у кімнати запанувала цілковита тиша. Го, ти маєш на увазі те, що я думаю, бо якщо так то щось у біса здохло між нами. Пам'ятаєш ту гру, в яку ти в дитинстві завжди грав з мамою? Чи ти любитимеш мене, якщо? Чи ти любитимеш мене, якщо я лясну гу? Чи ти любитимеш мене, якщо я пограбую банк? Чи ти любитимеш мене, якщо я когось уб'ю? Я нічого не відповів. Повітря аж розпирала груди. Я все одно б тебе любила, сказала Гон. «Го, ти справді хочеш, щоб я це озвучив?» Вона мовчала. «Я не вбивав, Емі!» Вона мовчала. «Ти мені віриш?» – запитав я. «Я тебе люблю!» Вона погладила мене по плечу і пішла у свою спальню, зачинивши по собі двері. Я чекав, поки в кімнаті вимкнеться світло, але цього так і не сталося. За дві секунди задзвонив мій мобільний, цього разу одноразовий, якого слід було позбутися, але я не міг, бо завжди, завжди, завжди мав знімати слухавку для Енді. Раз на день, Ніку. Ми маємо говорити, бодай раз на день. Я збагнув, що скригочу зубами. Перевів подих. Далеко на околиця міста залишилися руїни форту Старого Заходу, що перетворилися на ще один парк без відвідувачів. Там лишилася хіба двоповерхова дерев'яна сторожова вежа, оточена поржавілими гойдалками і атракціонами. Ми з Енді вже тут якось зустрічалися і зажималися під тінню вежі. Я тричі об'їхав навколо міста в старій материній машині, щоб переконатися, що немає хвоста. Погодитися на зустріч було божевіллям. Ще навіть десятої не було, але я більше не вирішував, коли проводити наші рандеву. Ніку, я мушу побачити тебе сьогодні, негайно, чи присягаюся, що втрачу глуст. Під'їжджаючи до форту, я збагнув, як далеко він від міста і що це означає. Енді і досі не боїться зустрічатися у безлюдному неосвітленому місті зі мною, вбивцею вагітної дружини. Прямуючи до будівлі густою колючою травою, я міг розрізнити лише її силуїд в невеличкому вікні сторожової вежі. Вона знищить тебе, Ніку. Решту шляху я майже біг. За годину я скорцюрбився у своєму оточеному папараці будинку, чекаючи. Рент казав, що вони ще до півночі дізнаються, чи вагітна моя дружина. Коли задзвонив телефон, я одразу ж його вхопив. Лише, щоб побачити номер комфорт-хілу. Мій батько знову зник. Копів уже повідомили. Як завжди, вони зробили з мене сволото. Якщо таке знову трапиться, нам доведеться скасувати перебування вашого батька з нами. Мене пронизав нудотний холодок. Уявив, як батько переїжджає до мене. Два жалюгідні злобні виродки живуть разом. Це однозначно може стати сюжетом для найгіршої комедії в історії. На закінчення буде вбивство-суїцид. А в кінці увімкнуть веселеньку музику. Я саме закінчив розмову і визирнув у вікно на річку. Залишайся спокійним ніком. Коли побачив зігнуту фігуру біля будиночків для човнів, спочатку вирішив, що це може бути одинокий репортер. Але потім опізнав щось знайоме в тих міцних кулаках і напружених плечах. Якщо йти прямо від комфорт-хілу по Рівер-Роуд, то це забере десь 30 хвилин. Якимось чином батько пам'ятав мій будинок, навіть якщо не міг пригадати мене. Я вийшов на вулицю в темряву, а він сидів, погойдуючи ногою над водою і дивлячись на річку. Не такий замазюраний, як раніше, хоча й смердів потом. Тату, що ти тут робиш? Усі хвилюються. Він поглянув на мене карими очима, ясним поглядом, не затягнутим молочною пиленою старості. Мене б менше бентежило, якби його очі помутніли. Вона мене запросила, огризнувся він. Вона мене запросила це мій будинок. Я можу приходити, коли захочу. Ти дійшов аж сюди? Я можу приходити, коли захочу. Ти можеш мене ненавидіти, а от вона любить. Я ледь не розриготався. Навіть мій батько вигадував стосунки з Емі. Кілька фотографів на моєму газоні почали знімати. Потрібно було завести батька до будинку. Я вже уявляв статтю, яку вони могли б підготувати до цих ексклюзивних світлин яким батьком був Білл Дан? Якого сина він виростив? Господи Боже, а якщо він знову заведе про сук? Я набрав комфорт хіл і після деякого грошового заохочення по батька надіслали санітара. Я показово вивів батька на вулицю, лагідно провів до авто, заспокійував бурмочучи, доки фотографи наробили вдосталь кадрів. Мій батько. Я посміхнувся, коли він поїхав. Намагався перетворити все це на шоу гордого сина. Репортери почали питати, чи не я вбив свою дружину. Я саме підходив до будинку, як під'їхала поліцейська автівка. Це була Боня, яка підійшла до мого будинку, розлякуючи папараці. Вона мала новини, повідомляла їх обережно, ледь чутним голосом. Емі була вагітна. Моя дружина зникла з дитиною всередині, бо не пильно спостерігала, чекаючи на реакцію, щоб занотувати її до протоколу. Принаймні так я собі сказав. Поводься відповідно, не налажай. Поводься так, як поводяться інші чоловіки, коли чують такі новини. Я опустив голову на руки і забурмотів. Господи, господи! а тим часом уявляв свою дружину на кухонній підлозі. Руками вона обіймає живіт, а в голові її дірка. ЕМІ ЕЛЕОДАН 26 липня 2012 року. Запис у щоденнику. Я ще ніколи не почувалася настільки живою. Ясний день і блакитне небо, пташки божеволюють від спеки, річка плескоче, а я цілковита жива. Налякана, схвильована, але жива. Коли сьогодні прокинулася, то ніка вже не було. Сівши у ліжку, я дивилася на стелю, спостерігала, як сонце потихеньку стеляло свій шлях золотом, слухала спів синьош... синьошийки за вікном і чекала на початок нудоти. Моє горло стискалося і розтискалося, наче серце. Я наказала собі не блювати. А потім погнала у ванну і виблювала жовч, тепла водичка і одна маленька горошинка. І поки мій шлунок проймали спазми, з очей текли сльози, легеням бракували повітря, я почала здійснювати розрахунки, на які здатна лише жінка над унітазом. Я приймаю проти заплідні, але день чи два прогавала, ну, бо хіба не байдуже, мені ж тридцять вісім. Я приймаю проти заплідні майже 20 років. Усе одно навіть випадково незавагітною. Тести ховалися за замкненим склом. Довелося шукати зацьковану вусату жінку, щоб та відімкнула замок, і показувати потрібний тест, поки вона нетерпляче чекала. Вона передала його мені з безпристрасним поглядом і сказала «щасти». Я не знала, що буде з щастям, плюс чи мінус. Повернувшись додому, тричі перечитала інструкцію, тримала паличку під правильним кутом і точну кількість секунд, а потім поклала її на краєчок раковини та втекла подалі, наче то була бомба. Треба було чекати три хвилини. Тож я увімкнула радіо, і, звісно ж, там співав Том Петті. Ну хіба бувають випадки, коли ви вмикаєте радіо, а там не пісні Тома Петті? Тож я проспівала всі слова з пісні «Американська дівчина», а потім тихенько подалася у ванну, наче тест «То щось таке, до чого слід підкрадатися». Моє серце калатало несамовито, а тест був позитивний. За мить я вже бігла через літній газон, промчала вулицею і почала вибивати двері Нойль. Коли вона відчинила, я розривілася, показавши їй тест, зарепетувала «Я вагітна». Дізнався ще хтось, окрім мене, і я злякалася. Коли я повернулася додому, в мене з'явилися дві думки. Перша. Річниця нашого шлюбу наступного тижня. Я використаю підказки як любовні листи, а в кінці на ніка чекатиме чудова антикварна дерев'яна колиска. Я переконаю його, що ми маємо бути разом, як справжня родина. Друга. Якби ж я змогла дістати пістолет. Останнім часом я починаю нервувати, коли чоловік повертається додому. Кілька тижнів тому Нік запросив мене поплавати з ним на плоту, подрейфувати за течею під блакитним небом. Я реально вхопилася руками за колону, почувши цю пропозицію, просто прикипіла до неї, бо в уяві одразу вирнула картинка, як нік розхитує пліт. Спочатку, наче грається, Насміхається з моєї паніки, а потім його обличчя стає напруженим, рішучим, і ми падаємо у воду, у ту брудно-коричневу воду. Там повна патичків і піску, і Нік міцно рукою тримає мене, не пускаючи на поверхню, аж доки я не припиняю пручатися. Просто не можу нічого з собою вдіяти. Нік одружився з молодою, заможною, вродливою жінкою, а тепер я бідна, безробітна жінка під сорок а не під 30. Я вже не просто гарненька, а гарненька, як на свій вік. Це правда. Моя цінність знизилася. Можна переконатися з того, як нік дивиться на мене. Але це не погляд чоловіка, який програв чесне парі. Це був погляд чоловіка, який почувається обдуреним. Я вже незабаром це буде погляд чоловіка, який почувається у пастці, Нік мав можливість розлучитися зі мною до дитини, але тепер вже не зможе, бо хороший хлопець Нік на таке нездатний. Він не міг допустити, щоб хто-небудь у його місті сімейних цінностей, вирішив, що Нік може покинути дружину з дитиною. Він швидше залишиться і страждатиме зі мною, страждатиме і ображатиметься, і лютуватиме. Я не збираюся робити аборт. На сьогодні дитинка живе у мене в животі вже шість тижнів. Досягла розміру сочевиці. В неї починають рости очка, легені, вушка. Кілька годин тому я зайшла на кухню і побачила пакет з висушеними бобами, які Морін лишила для приготування улюбленого нікового супу. Я витягнула сочевицю і поклала на столі. Вона була менша за мій мізинний ніготь, манюсінька. Я не могла залишити її на холодній поверхні, тож підняла та тримала на долоні, погладжуючи кінчиком пальця. Тепер ця бубочка лежить у кишені моєї футболки, щоб завжди бути поруч. Я не робитиму аборту і не розлучатимуся з ніком. Поки що. Бо й досі пам'ятаю, як він улітку пірнав у океан і ставав на руки, телепаючи над водою ногами, і виринав назад з найкращою мушлею для мене. Тоді я моливалася сонцем і заплющувала очі, щоб побачити переливання кольорів під повіками, а нік цілував мене солоними губами. Думки були найприємніші. Мені так пощастило, це мій чоловік. Цей чоловік стане батьком моїх дітей. Ми будемо такі щасливі. Але, мабуть, я помилялася. Мабуть, таки помилялася. Бо інколи він так на мене дивиться. І це милий хлопчина, чоловік моїх мрій, батько моєї дитини. Помічаю, як він дивиться пильним поглядом, якимось комашиними очима в яких читається розрахунок, і тоді я думаю, цей чоловік хоче мене вбити. Тож, якщо знайдете це, а я мертва, ну, пробачте, це не смішно. Нік Дан. Минуло сім днів. Настав той час. Рівно о восьмій ранку, тобто о дев'ятій за центральним часом у Нью-Йорку, я взяв у руки телефон. Моя дружина точно вагітна. Я – головний і єдиний підозрюваний. Я мушу вже сьогодні найняти адвоката, причому адвоката, якого я дуже не хочу бачити, але занадто потребую. Танерболт. Болт. Похмура необхідність. Увімкніть будь-яке правниче шоу, де розкопують правду, і вирине Танерболт Болт зі своєю штучною засмагою. Він завжди обурений і стурбований за будь-якого дивакуватого клієнта. Він став знаменитим у 34 після захисту Коді Олсена. Ресторатора з Чикаго, якого звинувачити в тому, що він задушив свою дуже вагітну дружину і захоронив її тіло на полі полігоні. Пошукові собаки занюхали запах мертвечини в мерседесі Коді. З історії пошуку на його ноутбуці виявилося, що він роздрукував карту до найближчого полігону саме того ранку, коли зникла його дружина. Все було дуже очевидно. Коли Таннер Болт завершив свою роботу, у слідства всі були вплутані, включно з поліцією, двома членами банд Західного Чикаго і невдоволеним, Викидає дом з клубу. Всі, окрім Коді Олсена, який вийшов зі судової зали та пригощав народ коктейлями. За останні 10 років Таннер Болт отримав позивний оборонець чоловіків. Його фішка – долучатися до гучних справ, щоб захищати чоловіків, обвинувачених у вбивстві дружин. Він вигравав принаймні половину справ, що було дуже непогано. Зважаючи на весь негатив і надзвичайний осуд, спрямований на обвинувачених, вони були зрадниками, нарцисами, соціопатами. Танера Болта ще називали захисником засранців. Мені назначили зустріч на другу годину дня. Це Марібет Еліот. Будь ласка, залиште повідомлення, і я негайно перезвоню, сказав голос, дуже схожий на голос Емі. Але Емі негайно не передзвонить. Я мчав у аеропорт, щоб полетіти в Нью-Йорк і зустрітися з танером Болтом. Коли запитав у Бонні дозволу залишити місто, її це насмішило. Копи такого не забороняють, це міф з телебачення. Добрий день, ме, майрібет, це знову нік. Я дуже хочу з вами поговорити. Хотів повідомити, е, я справді не знав про вагітність. Я так само шокований, як, мабуть, і ви. Е, а ще я вирішив найняти адвоката. Гадаю, що ви маєте це знати. Здається, навіть Рент сам це запропонував. Тож хай там як. Ви ж знаєте, як незграбно я залишаю повідомлення. Сподіваюся, ви мені зателефонуєте. Офіс танера Болта був у середмісті, неподалік моєї колишньої роботи. Ліфт вивіз мене аж на 25 поверхів нагору. Поїздка була настільки плавна, що я не міг зрозуміти, чи взагалі рухаюся, аж доки не заклала вуха. На 26-му поверсі всередину зайшла озлоблена блондинка у гладкому діловому костюмі. Вона нетерпляче тупотіла ногою, чекаючи, поки зачиняться двері, а потім гаркнула на мене. А може, ви натиснете на кнопку? Я блиснув посмішкою, яку притримував для дратівливих жінок. Ця посмішка покращувала настрій, і Емі називала її посмішкою коханого Ніки. Аж раптом жінка мене впізнала. Ох, зронила вона, глянула на мене так, наче занюхала тухлятину. Вона, здавалося, отримала потрібне підтвердження, коли я квапливо вийшов на поверсі танера. Цей хлопець був найкращим, а я тільки такого і потребував, але асоціюватися з ним у будь-який спосіб – це було жахливо. Цей Слимак Піжон, цей адвокат винуватих, я настільки ненавидів його ще до зустрічі, що уявляв офіс із серіалу «Поліція Майами», натомість фірма «Болт і Болт» виявилася геть інакшою. Вона була величава офіційна. За чистенькими скляними дверима між кабінетами походжали люди в дуже добрих костюмах. Мене зустрів молодий привабливий чоловік з краваткою кольору тропічних фруктів. Садовивши мене у блискучі дзеркальні приймальні і поштиво запропонувавши склянку води, я відмовився. Хлопчина повернувся за свій блискучий стіл і взявся за блискучий телефон. Я сидів на софі, поглядаючи краєвид за вікном. А там рухалися вгору-вниз будівельні крани, наче механічні птахи. Потім я вирішив дістати з кишені останню підказку Емі – п'ята річниця, дерев'яна. То саме з цього матеріалу буде приз у кінці полювання на скарби. Щось для дитини – різьблена дубова колиска або дерев'яне бряскальце. Щось для нашої дитини і для нас, щоб почати все спочатку стати оновленими даними. Поки я витріщався на підказку, зателефонувала Го. «У нас усе гаразд», – негайно почала вона. «Моя сестра вважала мене можливим убивцею дружини». «У нас усе гаразд настільки, наскільки це можливо у такій ситуації». «Ніку, пробач, я зателефонувала сказати, що мені шкода», – сказала Го. Прокинувшись, я почувалася геть божевільною. Це було жахливо, я втратила розум. Це було моментальне помутніння. Я справді, справді прошу вибачення. Я продовжував мовчати. Ніку, ти маєш мене пробачити. Це через виснаження і стрес, і... Пробач, будь ласка. Гаразд, збрехав я. Але насправді я рада. Це все прояснило. Вона реально вагітна. У мене замлоїло в шлунку. Знову з'явилося відчуття, наче я забув щось дуже важливе. Я щось прогавив і розплачуюся за це. Мені шкода, мовила Го. Вона почекала ще кілька секунд. Справа в тому, що... Я не можу про це говорити. Просто не можу. Ну, добре. Взагалі я у Нью-Йорку, повідомив я. «Маю зустріч з Танером Болтом». Вона зі свистом видихнула. «Дякувати Господу! Як ти спромігся так швидко з ним домовитися?» «Це тому, що моя справа настільки безнадійна. Мене одразу ж з'єднали з Танером». «Назвавшись, я чекав на лінії аж три секунди». А коли розповім йому про свій допит у вітальні, про вагітність, адвокат наказав мені сідати на найближчий рейс. Щось я занадто перелякався, додав я. Ти розумно вчинив серйозно. Ще одна пауза. Його ж насправді звати не танер Болт, правда ж? спробував я покращити настрій сестрі. Я чула, що це анаграма від Ратнер Толп. Правді? Ні. Я розрегатався. Може, це було і невчасно, але приємно. Потім з дальнього кута кімнати до мене наблизилася та анаграма. Чорний костюм у тонку світлу смужку і лаймово-зелена а акуляча посмішка. Адвокат підійшов з витягнутою рукою в режимі тисне і нападай. Нікудан, я, танер Болт. Ходімо зі мною до справи. Кабінет танера Болта, здавалося б ставили так, щоб це нагадувало приміщення в ексклюзивному гольф-клубі, зручні шкіряні крісла, полиці, заставлені юридичними посібниками, гасовий коминок, у якому від увімкненого кондиціонера тріпоче полум'я. Присядь, пригостися сигарою, пожалійся про дружину, розкажи кілька неоднозначних жартів. Тут лише ми, хлопці. Болт навмисно вирішив не сідати за письмовий стіл. Він провів мене до столика для двох, наче ми збиралися пограти в шахи. Ця розмова буде між нами, партнерами, немов безмовно промовляв Болт. Ми сядемо за нашим столиком у військовому штабі і почнемо працювати. Моя стандартна ставка складає 100 тисяч доларів. Це, звісно ж, багато грошей тож хочу чітко описати свої послуги і чого чекаю від вас. Згода? Він націлив на мене свій незворушний погляд і доброзайшливу посмішку, і чекав, поки я кивну. Лише Танер Болт міг спокійно змусити мене, клієнта, прилетіти до нього, а потім розповідати, який танець має виконувати я, щоб віддати йому свої гроші. Я виграю процеси, пане Дан, я виграю у програшних справах, а ваша справа досить складна, як ви незабаром переконаєтеся, і я зовсім не, на не намагаюся набити ціну. Проблеми з грошима, складний шлюб, вагітна дружина. Змії ополчилися проти вас, публіка теж. Він перекрутив свій перстень, чекаючи на, на мою згоду. Я часто чув цю фразу. В сорок років людина має обличчя, на яке заслужила. Обличчя сорокорічного Болта було добре доглянути, практично без моршок, приємно припухле від власного его. Більше жодних допитів без моєї присутності, казав Болт. Дуже шкодую, що ви на таке взагалі погоджувалися. Але навіть до того, як ми дійдемо до юридичних питань, Потрібно розпочати виправляти загальне враження, бо з такими темпами варто готуватися до виходу всієї інформації. Кредитки, страховка, імовірно інциноване місце злочину, витерта кров. Це поганенько, мій друже. І це хибне коло. Копи гадають, що ви зробили це, і повідомлять про це загалу. Публіка розлютиться, вимагатиме. А решту. Тож, по перше, нам необхідно знайти альтернативного підозрюваного. По-друге, нам необхідно зберегти підтримку батьків ЕМІ. Навіть описати не можу, як це важливо. І по-третє, нам необхідно виправити ваш імідж, бо якщо це дійде до суду, загальна думка вплине на враження присяжних. Зміна місця розгляду справи вже не має значення. Цілодобове кабельне телебачення, інтернет, цілий світ став судовою залою. Тож, сподіваюся, ви усвідомлюєте, наскільки важливо почати прихиляти до себе увесь світ. Я теж цього хочу, повірте. Які у вас стосунки з батьками Емі? Ми можемо витягнути з них заяву про повну підтримку. Я не розмовляв з ними відтоді як прийшло підтвердження, що Емі була вагітна. Є вагітна, насупився на мене Танер. Є. Вона і є вагітна. Ніколи не згадуйте свою дружину в минулому часі. Дідько, на секундочку я схилив лице на руки. Навіть не помітив, як бовкнув це. Не хвилюйтеся про це зі мною, великодушно відмахнувся Болт. Але не забувайте про всіх інших. Хвилюйтеся через них якнайбільше. Відтепер я не хочу, щоб ви розтуляли рота, не обдумавши своїх слів. Тож спілкування з батьками Емі ще не відновилося. Мені це не до Я так розумію, ви намагалися з ними зв'язатися? Я залишив кілька повідомлень. Болт нашкрябав щось у жовтому юридичному блокноті. Гаразд. Вважаємо це поганими новинами, але варто зустрітися з батьками Емі. Десь поза увагою публіки, щоб якийсь вилупок з камерою на телефоні не зміг вас зафільмувати. Ми не можемо допустити повторення епізоду з Шонною Келі. Або можна вислати на розвідку вашу сестру. Взагалі-то так навіть краще. Добре. Ніку, ви маєте скласти для мене перелік усіх приємних речей, які ви зробили для Емі за ці роки. Романтичні вчинки, особливо за останній рік. Може, ви варили їй курячий бульйон під час хвороби, чи надсилали любовні послання під час відрядження. Нічого особливого, мене не хвилюють прикраси, ну хіба що ви разом обрали їх під час відпустки, або що. Нам потрібні справжні особисті речі, які підійдуть для сюжету романтичної комедії. А якщо я не герой романтичних комедій? Танер стис губи, а потім знову розслабився. Ви гадаєте щось, Ніку, гаразд? Ви здаєтеся добрим чоловіком. Я певен, що ви за минулий рік якось виявляли до дружини увагу. Я взагалі не міг згадати нічого приємного за останній рік чи два. В перші роки нашого шлюбу в Нью-Йорку я без перестанку намагався задовольнити дружину. Дуже хотілося повернути ті дні ніжності, коли вона бігла до мене через парковку біля аптеки і кидалася в мої обійми, радіючи придбанню лаку для волосся. Її обличчя повсякчас було поряд з моїм, яскраві блакитні очі розширені від подиву, а... Рудуваті вії чіплялися за мої, ніс мені лоскотало тепло її подиху. Все це було так наївно, однак... Тілі два роки я старався щосили, а моя колишня дружина вислизала. Я старався, без злості, без сварок, постійне плазування, капітуляція, поява серіальної версії мене. Так, Люба, ну звісно, кохана. Думки... Як зробити її щасливою, ми тушилися, мов прудкі кролики, а з мого тіла висмоктувала всю енергію. І кожна дія, кожна спроба зустрічалася з очей і сумним коротким зітханням, яке можна витлумачити, як ти не розумієш. Коли ми переїхали в Міссурі, мене вже все дістало. Сором викликала сама думка про себе, метушливу, нещасну, згорблену жабу, на яку я перетворився. Отож, відтоді я не був ні романтичним, ні навіть приязним. Мені також потрібен перелік особ, які могли скривдити Емі чи могли на неї ображатися. Маю зізнатися, здається, на початку року Емі намагалася придбати зброю. А копи про це знають? Так. А ви знали? Ні, аж доки мені про це не розповів тип у якого вона і хотіла придбати пістолет. Адвокату знадобилося на роздуми лише дві секунди. «Ну, тоді, закладаюся, вони вирішили, що Емі хотіла пістолет, щоб захиститися від вас», – сказав він. «Вона була самотня і налякана. Вона хотіла вірити у вас, однак відчувала щось лихе, тож хотіла зброю на той раз, якщо все піде за найгіршим сценарієм». Ого! «А ви нічого?» «Батько був копом», – розповів адвокат. «Але мені до вподоби ідея зі зброєю, просто тепер нам потрібно підшукати іншого лиходія. Когось із близького кола. Наприклад, вона постійно скандалила з якимось сусідою через галасливого собаку. Або мусила давати відсіч залицяльнику. Мені придадуться будь-які ідеї. «Ви знаєте про Томі Огару?» Так. Він кілька разів телефонував на гарячу лінію. У 2005 році його звинуватили у зґвалтуванні Емі під час побачення. Я аж рота роззявив, але промовчав. У них були несерйозні стосунки. Вони вечеряли у нього, все вийшло з-під контролю, і хлопець її зґвалтував, принаймні так повідомили мої джерела. Коли саме у 2005? Травень. Це сталося за ті вісім місяців, коли я загубив Емі, в період між нашою новорічною зустрічю та другим шансом на сьомій авеню. Танер затягнув краватку, перекрутив обручку з діамантом, водночас оцінюючи мене. «Вона вам не розповідала, навіть не згадувала, запевнив я. Ніхто не згадував, а тим паче Емі». «Вас здивує кількість жінок, які ще й досі вважають таке стигмою, ганьбою?» «Я не можу повірити. Я, Я намагаюся приходити на зустрічі до клієнтів з якою-небудь новенькою інформацією», – мовив він. «Хочу довести, наскільки серйозно ставлюся до справи і наскільки сильно ви мене потребуєте». «Цей тип може стати підозрюваним?» «Звісно, а чому піні?» – занадто безтурботно сказав танер. «Він напав на вашу дружину. А він відсидів?» «Вона відмовилася від заяви. Не захотіла свідчити в суді. Принаймні, я так гадаю. Якщо ми вирішимо працювати разом, я його перевірю. А тим часом подумайте бодай про когось, хто цікавився вашою дружиною. Краще про когось із Карфагена». Більш правдоподібно. А тепер, танер, схрестивши ноги, розтулив рота, виставивши нижні зуби, які, порівняно з ідеально білим верхнім рядом, були криві та брудні. Він на мить закусив верхню губу тими кривими зубами. А тепер, Ніку, перейдімо до важчих питань, провадив він. Мені потрібна цілковита відвертість, бо інакше це все не спрацює. Тож розкажіть усе про свій шлюб, потрібно знати найгірше, бо якщо я знаю найгірше, то можу скласти до нього план. Але якщо чогось не знатиму, то ми в дупі, а якщо я в дупі, ви теж у дупі, бо я просто полечу геть на своєму G4. Зітхнувши, я поглянув йому в очі. Я зрадив Емі. Я зраджую Емі. Гаразд, з багатьма жінками, чи лише однією? Ні, не з багатьма. Я ніколи раніше не зраджував. Тож з однією жінкою? запитав Болт і відвернувся його погляд зупинився на поверхні води під вітрильником. Я вже уявляв, як пізніше він зателефонує своїй дружині та скаже Бодай раз, бодай раз хотілося б захищати не сволоту. Так, лише з однією дівчиною. Вона дуже. Не кажіть дівчина, ніколи не кажіть дівчина, виправив болт. жінка, з однієї дуже особливою для вас жінкою. То ви це збиралися сказати? Звісно ж це. А знаєте, Ніко, особлива жінка – це навіть гірше ніж. Гаразд, давно вже? Трохи більше року. «Ви розмовляли з нею після зникнення Емі?» «Так, використовуючи одноразовий телефон. І одного разу особисто. Двічі. Але...» «Особисто. Нас ніхто не бачив. Можу запри... заприсягтися. Лише моя сестра». Він зітнув, знову глянув на вітрильник. «І що ця, як її звати, Енді? Як вона до цього всього ставиться?» Вона була просто супер, аж до оголошення про вагітність Тепер, гадаю, вона готова зірватися Вона на межі, дуже е, неврівноважена Хоча це, мабуть, невдале слово Кажіть те, що хочете, Ніко, якщо вона неврівноважена Тоді вона неврівноважена, приставуча Її повчак час потрібно переконувати. Вона дуже мила дівчина, проте ще зовсім юна, і це було для неї важко, але вона... Воно і зрозуміло. Танер Болт пішов до мінібару і витягнув звідти томатний сік. Весь холодильник був заповнений соком. Танер відкрутив пляшечку і випив усе за три ковтки. Потім витер рота полотняною хусткою. Вам потрібно цілком і назавжди припинити будь-які контакти з Енді, заявив він. Я почав говорити, але чоловік підніс долоню. Негайно. Я не можу отак розірвати з нею стосунки. Це ж як грім серед ясного неба. Це не підлягає обговоренню, Ніку. Нужбо Друже, невже мені справді треба казати це в голос? Тобі не можна зводити інтрижки, поки твоя вагітна дружина десь зникла. Ти потрапиш до бісової в'язниці. А тепер наше завдання – провернути все це, не налаштовуючи Енді проти тебе. Вона не повинна зажадати помсти чи вийти з цим на публіку. Мають залишитися лише приємні спогади. Переконай її, що це правильний вчинок. Змусь її бажати захистити тебе, як у тебе, з розривами Я розталив рота, але він ні, не чекав Ми підготуємо тебе до цієї розмови так само, як готуватимемо до перехресного допиту, гаразд? А тепер, якщо хочеш, я полечу до Міссурі, облаштуюся там, і ми справді почнемо над цим працювати Я можу бути там уже завтра, ну... Це якщо ти хочеш такого адвоката, то як? Хочу. Я повернувся в Корфаген ще до вечері. Це було якось дивно. Коли танер забрав Енді з картинки, коли стало ясно, що вона не може зустатися, я дуже швидко це прийняв, дуже мало горював. Під час того єдиного двогодинного перельоту я перейшов від стану «кохаю Енді» до «не кохаю Енді». Наче пройшов крізь двері. Наші стосунки, наче миттю, вкрилися сепією, перейшли у минуле. Як дивно, що я зруйнував свій шлюб через юну дівчину, з якої не мав нічого спільного, крім доброго почуття гумору і холодного пива після сексу. Ну, звісно, ти не проти закінчення цих стосунків, скаже Го. Вони стали непростими». Але була і краща причина. Емі рясно розквітла у моїй голові. Вона зникла, але все-таки була присутня більше за усіх інших. Я закохався в Емі, бо з неї був найкращою версією Ніка. Кохання до неї перетворювала мене на супермена, змушувала почуватися живим. Навіть не напружуючись, вона була складною особистістю, бо її мозок завжди працював, працював. А я мусив справді напружуватися, щоб встигнути за нею. Я витра... витрачав годину, обдумуючи звичайний мейл до Емі. Почав вивчати історичні таємниці, щоб її зацікавити. Поетів-романтиків озерної школи, дуельний кодекс, французьку революцію. Її розум був водночас широкий і глибокий. Із Емі я став розумнішим» а ще уважнішим, активнішим, живішим, найелектризованішим. Це все тому, що кохання Емі було наче наркотики, чи випивки, чи порно. Там не було рівнин. Кожен вихід на сцену мав бути яскравіший, ніж попередній, щоб досягнути того самого ефекту. Емі змушувала мене вірити у те, що я надзвичайний, і що я доріс до її рівня гри. Це було водночас нашим початком і погибельно, бо я не міг упоратися з вимогами її величності. Я почав жадати простоти і повсякденності та ненавидів себе за це, а згодом усвідомив, що карав її. Я перетворив Емі на вразливу колючу істоту, вдавав із себе одного чоловіка, а перетворився на зовсім іншого. Ба гірше! Я переконав себе, що наша трагедія повністю на її сумлінні. Я роками переконував себе, що вона саме така – куля праведної ненависті. Дорогою додому я так довго дивився на четверту підказку, що вивчив її на пам'ять. Хотілося помучити себе. Не дивно, що записки Емі були цього разу настільки інакші. Моя дружина була вагітна, хотіла почати все спочатку, повернутися. До нашого сліпучого щасливого життя я навіть уявляв, як Емі бігає містом, щоб заховати ці записки, і наче нетерпляча школярка чекає, поки я дійду до кінця, до оголошення про майбутню дитину. Дерево. Це має бути старовинна коля... колиска. Я знаю свою дружину. Це має бути антикварна колиска. Хоча підказка була написана не зовсім у тоні майбутньої матері.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 Біжи вже мерщій, переповнений солодких мрій, і відчини двері до несподіваних подій. Я вже майже був удома, коли розгадав усе. Дарунки до річниці номер 5 це щось із дерева покарати, тобто відвести до повітки. Це повітка у дворі сестриного будинку, місцина для зберігання газона касарок і поіржавілих інструментів. Перехняблена стара будівля, наче з фільму жахів, де повільно вбивають туристів. Го ніколи туди не заходила. Після переїзду вона часто жартувала, що спалить ту розвалюху. Натомість повідка ще більше заросла бур'янами і павутинням. Ми завжди жартували, що це чудове місце, щоб закопати тіло. Це ж неправда. Я поїхав на інший кінець міста. Моє обличчя заніміло, а руки похололи. Машина го стояла біля будинку, але я прослизнув повз освітлене вікно вітальні і пішов крутим пагорбом униз і вже незабаром зник з поля зору. Таємно. Повідка стояла в дальньому кутку подвір'я, аж коло краю узлісся. Я відчинив двері. Ні-ні-ні-ні-ні. Частина друга. Хлопець зустрічає дівчину. Емі Еліудан. Саме той день коли. Після смерті я настільки щасливіша. Ну, формально я зникла безвісті. Вже незабаром уважатимуся загиблею, але якщо коротко, то просто мертвою. Минуло лише кілька годин, але я вже почуваюся краще. Кінцівки розслаблені, граю мускулами. Якоїсь миті зранку я усвідомила, що моє власне обличчя, здається, дивним, іншим. Я глянула на Карфаген у дзеркало заднього огляду. Нестерпний Карфаген уже за 43 милі позаду. Мій бундючний чоловік зависає у своєму брудному барі, поки над його сраною тупою головою на тоненькій струні від роялю висить дамоклів меч. І тут я усвідомила, що посміхаюся. Ха! Це щось нове. На пасажирському сидінні лежить один з багатьох переліків, які я склала за цей рік. Пляма крові ляпнула просто біля пункт номер 22 – порізатися. Але ж Емі боїться крові. Здивуються читачі щоденника. Отак. щоденник. Ми ще повернемося до мого геніального щоденника. Ні. «Я не боюся крові, ані трішечки, але увесь минулий рік переконувала всіх у протилежному. Я неодноразово казала Нікові, як боюся вигляду крові, а коли він заперечував, щось я не пригадую такого, то у відповідь чув, я ж тобі казала, що і так багато разів». Нік взагалі не звертає уваги на проблеми інших, тому просто вирішив, що це правда. Непритомність у центрі плазми була непоганим трюком Я справді зробила це, а не просто написала Не дратуйтеся, ми в усьому розберемося Справдаю з брехнею і з тим, що могло бути правдою Пункт номер 22. Порізатися Вже Довгенька був у переліку, тепер він здіснився і рука дуже болить Пекельно Потрібно добре взяти себе в руки, щоб порізатися глибше, ніж, наприклад, краєчком аркуша. Потрібно багато крові, але не настільки багато, щоб знепритомніти і за кілька годин мусити все пояснювати, бо тебе знайдуть у дитячому басейні повному крові. Спочатку я приклала до зап'ястка ніж для паперу, але дивлячись на сіточку вен почувалася наче сапер у бойовику. Поріжеш не той дротик і каюк. Урешті-решт я порізала внутрішню частину руки вище ліктя, запхавши до рота ганчірку, щоб не вирещати. Один довгий, глибокий поріз. Я десять хвилин сиділа зі схрещеними ногами на кухонній підлозі, чекаючи, поки кров накапає і сформує гарну велику калюжу. Потім затерла її так само погано, як зробив би ця нік, розтрощивши мені голову. Я хотіла, щоб наш будинок розповідав історію, з якою було б незрозуміло, де правда, а де брехня. У вітальні інсиніація, але водночас кров замили. Це не може бути Емі. Тож порізати власне тіло було того варте. Та навіть за кілька годин поріз пече під рукавом під пов'язкою. Пункт номер 30. Обережно обробити рану, переконатися, що крові немає там, де її немає бути. Загорнути ніж для паперу і покласти до кишені для подальшого знищення. Пункт номер 18. Інсценувати погрому вітальні, перекинути оттаманку. Виконано. Пункт номер 12. Сховати першу підказку до коробочки. Щоб поліція знайшла її раніше за розгубленого чоловіка Вона має ввійти в поліцейський протокол Я хочу, щоб Нік мусив почати полювання на скарби Його его змусить довести усе до кінця Виконано Пункт номер 32 Переодягнутися у непомітний одяг Заховати волосся під капелюхом Спуститися до берега річки І йти по краю води, аж поки не дістануся кінця району. Виконати це, навіть знаючи, що теверери, єдині наші сусіди з краєвидом на річку, будуть у церкві. Виконати це, бо ніколи не знаєш, що може статися. Ти завжди робиш додатковий крок, на який не здатні інші, бо це в тебе в крові. Пункт номер 29. Попрощатися з Блікером останнє понюхати його легкий, смердючий, котячий подих. Наповнити його мисочку на той раз, якщо люди про це забудуть, коли все розпочнеться. Пункт номер 33. Вибратися з бісового доджа. Виконано, виконано, виконано. Я, звісно, можу розповісти вам про все, але спочатку хочу розповісти про себе. Не про Еміс щоденника, яка є цілковитою вигадкою, ні казав, що я не маю здібності до літератури і чого я взагалі його слухала, а про мене, справжню Емі, яка жінка на таке здатна, дозвольте розповісти вам правду, щоб усе почало прояснятися. Для початку я взагалі не мала народитися. Моя мати мала до мене п'ять викиднів, а ще двоє. Мертвонароджених дітей По одному що осені Наче це була сезонна традиція Як сівозміна Вони всі були дівчатками І всіх звали Надіями Напевно це була батькова ідея Його оптимістичний імпульс Його одвічна щирість Ми не можемо полишати Надію Марібет Але вони раз за разом Втрачали ту Надію Лікарі наказали моїм батькам Зупинити спроби Батьки відмовилися. Вони так просто не здаються. Мама не очікувала, що я виживу. Не могла сприймати мене справжнім малюком, живою дитиною, дівчинкою, яка зможе поїхати додому. Якби все зірвалося, то я б стала восьмою надією. Але я з'явилася на цей світ з криком, жвава і яскраво рожева. Мої батьки були настільки ошелешені, що збагнули, вони ніколи не обговорювали, яке дати мені ім'я. Ну, справжнє ім'я для реальної дитини. Вони не називали мене аж два дні, проведені в лікарні. Щоранку відчинялися двері до материної палати, і вона відчувала, як там стоїть медсестра. Я завжди уявляла її вінтажною, одягненою у широку білу спідницю і чепчик що нагадує тару з доставки китайської їжі. Сестра чекала, а мама питала її, навіть не підводячи погляду, вона ще жива? Коли я таки залишилася живою, батьки обрали ім'я Емі, бо це було звичайне дівоче ім'я, а ще досить популярне. Цим ім'ям називали того року ще десь тисячу маленьких дівчаток, тож, може, боги не помітять серед них цю дрібноту. Марі Бетт казала, що якби мала другий шанс, то назвала б мене Лідією. Я росла, почуваючись особливою, гордою. Була дівчинкою, яка поборола забуття і перемогла. Шансів було лише один відсоток. Але я впоралася. Правда у процесі зруйнувала лону власної матері. Своєрідний передродовий марш генерала Шермана. Марі більше ніколи не матиме дітей. У дитинстві я була надзвичайно цим задоволена. Лише я, лише я, лише я. У дні народжень смертей усіх надій мама сьорбала гарячий чай, сидячи у кріслі гойдалці з ковдрою та запевняючи, що просто приділяє трішки часу лише собі. Ніякої мелодрами. Мама занадто емоційна, щоб співати похоронні пісні, але вона ставала меланхолійною, віддаленою, а я, егоїстка, не воліла таке терпіти. Залазила мамі на коліна, чи тицяла малюнок їй у обличчя, чи згадувала про шкільний дозвіл, який потрібно негайно підписати. Батько намагався відвернути мою увагу, намагався повести мене в кіно чи підкупити солодощами. Ця хитрість не спрацьовувала. Я ніколи не давала матері ці кілька хвилин спокою. Я завжди була краща за надій, бо єдина вижила. Та я завжди заздрила тим сімом мертвим принцесам-танцівницям. Вони були ідеальні, не докладаючи до цього зусиль, навіть не живучі. А я застрягла тут, на землі, і щодня мушу старатися, і кожен день це шанс бути не зовсім ідеальною. Це виснажливе життя. Я жила так аж до 31-го року свого існування. А потім десь два роки все було гаразд. Завдяки Нікові. Нік мене кохав. І кохання було шістьма А. Він мене кохав. Але він не кохав мене справжню, Нік кохав дівчину, якої не існувало. Я вдавала, як уже неодноразово робила, вдавала, що має особистість. Не можу нічого вдіяти, це моє єство. Інші жінки регулярно змінюють свій стиль. А я змінюю особистості. Яка особа почувається гарною, яка потрібною, яка своєчасною? Думаю, таке робить більшість людей, але просто не зізнається, а може зрештою зупиняється лише на одній особі. Бо люди занадто ліниві чи тупі, щоб змінюватися. Того вечора на вечірці у Брукліні я грала роль стильної дівчини, яка можуть уподобати такі чоловіки, як Нік. Крута дівка. Чолові... Чоловіки завжди роблять цей комплімент. Хіба ні? Вона крута дівка. Бути крутою дівкою означає, що я сексуальна, розумна, весела жінка, яка обожнює футбол, покер, брудні жарти і відрижку. Ця дівчина грає у відеоігри, п'є дешеве пиво, обожнює секс у трьох і анальний секс і запихає до рота купу хот-догів і гамбургерів, наче бере участь у найбільшій на світі кулінарній оргії. Та залишається при цьому худенькою, бо круті дівчата перш за все сексуальні Сексуальні та все розуміють Круті дівки ніколи не зляться, вони всміхаються лише за кохана І дозволяють своїм чоловікам робити, що заманеться Ну ж, бо насери на мене, байдуже, бо я крута дівка Чоловіки справді вважають, що така дівчина існує Може, їм голову задурює те, що так багато жінок готові вдавати цю дівчину. Дуже довга, крута дівка справді мене ображала. Я дивилася, як чоловіки, друзі, колеги, незнайомці, аж слиною сходять через цих шахрайок. А тим часом хотілося всадовити цих чоловіків і спокійно сказати. Ти зустрічаєшся не зі звичайною жінкою, а з жінкою, що переглянула забагато фільмів занятих соціально невпевненими чоловіками, яким до вподоби вірити, що така жінка існує і схоче їх поцілувати. Мені хочеться схопити бідолаху за комір чи портфель і сказати, ця сука насправді не надто любить челідоги, бо ніхто їх аж так не любить. А круті дівки ще жалюгідніші, вони вдають навіть не свій ідеал, а натомість ідеал усіх чоловіків. О, і якщо ти не крута дівка, то, молю, не вір, наче твій мужчина не хоче крутої дівки Це може бути просто трішки інша версія крутої Може він вег вегетаріанець, тож крута дівка обожнює сейтан і жити не може без собак Чи може він митець-хіпстер, тож крута дівка татуйована ботанка в окулярах Поведено на коміксах, є варіації щодо зовнішності. Але, повір мені, він жадає круту дівку, яка практично повністю поділяє інтереси чоловіка і ніколи не скаржиться. Як дізнатися, що ти не з крутих дівок? Бо він каже щось типу «Мені подобаються сильні жінки». Якщо він тобі це каже, то вже встиг трахнути іншу. Бо мені подобаються сильні жінки, це закодоване, я ненавиджу сильних жінок. Я роками спокійно чекали, поки маятник гойднеться в протилежний бік, щоб чоловіки почали читати Джейн Остін, вчитися в'язати, вдавати захват від коктейлю космо, влаштовувати альбомні вечірки і лизатися одне з одним, поки ми скоса на все це дивимося. А потім ми скажемо отак він справді крутий хлопак. Але цього так і не відбулося. Натомість жінки по всій країні змовилися з метою власної деградації. Досить швидка крута дівка перетворилася на звичайну дівчину. Чоловіки вірили у її існування. Вона вже не була дівчиною мрії однією на мільйон. Кожна дівчина мусила бути цією дівчиною, і якщо ти не відповідала стандарту, то, значить, саме з тобою щось не гаразд. Але ж бути крутою дівкою – це класно. Для такої, як я, тобто для людини, яка завжди хоче перемагати, це дуже спокусливо. Бути дівчиною, яку жадають усі чоловіки. Зустрівши Ніка, я одразу ж зрозуміла, чого він хоче, і для нього, мабуть, була готова спробувати. Я прийму свою частку провини, але річ у тім, що спочатку я дуріла від нього. Він здавався збочено екзотичним. Добрий старий хлопець з Міссурі. Було так приємно перебувати біля нього. Він розбурхував у мені почуття, про існування яких я раніше навіть не уявляла. Легкість, гумор, спокій. Це наче він мене витрусив і наповнив пір'їнками. Він допомагав мені бути крутою дівкою, і з будь-ким іншим це б не вдалося. Я б цього не схотіла. Не можу сказати, що натішилися принаймні частиною усього процесу. Я їла печиво, ходила босоніж, припинила хвилюватися. Я дивилася тупі фільми і запихалася нездоровою їжею. Тоді я не планувала далі першого кроку, і це було головне. Я пила Кока-Колу і не думала, куди викинуту для переробки бляшанку. Не думала і про кислотну калюшку у себе в шлунку. Атож настільки сильна кислота, що здатна роз'їсти напилення на монетці. Ми ходили в кінотеатр на тупе кіно, і я не хвилювалася через образливий сексизм чи відсутність представників нацменшин у головних ролях. Я навіть не замислювалася, чи те кіно взагалі мало сенс. А ще не думала про те, що буде далі. Жодна дія не мала наслідків. Я жила однією миттю і відчувала, як стаю більш поверховою, тупішою, а також щасливішою. До Ніка я ніколи не почувалася справжньою людиною, бо завжди була продуктом. Неймовірна Емі завжди має бути геніальною, творчою, доброю, уважною, дотепною та щасливою. «Ми просто хочемо, щоб ти була щаслива», – постійно повторювали Ренти Марібет. Але вони ніколи не пояснювали, як. Так багато різних уроків і можливостей, і переваг, але вони так і не навчили мене бути щасливою. Пам'ятаю, як мене завжди збивали з пантелику інші діти. От прийду на дитячу вечірку і дивлюсь, як інші діти хихочуть і кривляються, тож теж намагаюся це повторити, але просто не розумію, навіщо. І сидітиму там, а туга гумка святкового капелюха пережиматиме підборіддя, зерниста глазур з торта забарблюватиме синім мої зуби, а я силкуватимуся зрозуміти, де тут веселощі. З ніком я нарешті все збагнула, бо він був такий кумедний, це було наче зустрі... зустрічатися з морською видрою. Він був першою від природи щасливою людиною, яка була мені рівною. Він був неймовірний і чудовий, і смішний, і чарівливий, і надзвичайний. Нік подобався людям. Я гадала, що в нас буде ідеальний союз. Ми станемо найщасливішою парою на світі». Не те, щоб кахання було якимось змаганням, але я не розумію суті перебування разом, якщо ви не найщасливіше. Поки я в ті роки вдавала цілком іншу Емі, то, мабуть, була щасливішою, ніж будь-коли чи після того. Не можу вирішити, що це означає. Але зрештою все мало припинитися, бо воно було несправжнє. Бо це була не я, це була не я, Ніку. Я гадала, ти знав. Я гадала, що це була своєрідна гра. Гадала, що ми переморгнулися і вирішили пограти у не питай і не відповідай. Я так силкувалася бути простою, але це не могло тривати вічно. Як виявилося, він теж не міг притримуватися своєї ролі. Дотепні теревені, розумні ігри, романтика і залицяння – все почало розвалюватися. І я просто зненавиділа Ніка, коли він здивувався, побачивши мене справжню, Я зненавиділа його за нерозуміння, що це має припинитися, за віру в те, що він одружився з іншою істотою, з плодом уяви мільйонів мастурбуючих чоловіків. Він справді був у шоці, коли я попросила його вислухати мене. Він не міг повірити, що мені не до вподоби до крові здирати воском лобкове волосся і постійно робити йому мі мінет. Що я таки обурювалася, коли він не приходив на зустріч з моїми друзями. Той сміховинний запис у щоденнику. Мені не потрібно постійно вигадувати жалюгідні сценарії для танцюючих мавпенят і програвати їх перед своїми подругами. Я достатньо впевнена, щоб дозволити йому бути самим собою. Це була чистою води фігня крутої дівки. Що за лярва? І знову я не розумію, якщо дозволяєш чоловікові скасовувати плани, чи відмовляєш його робити щось за тебе, ти в програші, ти отримуєш не те, чого хочеш. Це ясно як день. Ну, він може, звісно, бути щасливим, він може казати, що ти найкрутіша дівка на світі, але він каже так, бо домігся свого. Він називає тебе крутою дівкою, щоб надурити. Саме так і чинять чоловіки. Вони намагаються переконати тебе, що ти крута дівчина, щоб утілити в реальність свої бажання. От як, говорить продавець машини, скільки ви готові заплатити за цю красуню? Хоча ви ще не погодилися її придбати. Ця жахлива фраза, яку використовують чоловіки. «Ну, я ж знаю, що ти будеш не проти, якщо...» «Так, я буду проти. Просто скажи це. Не програвай, ти тупа маленька шльондра». Тож це мало припинитися. Відданість Ніку, почуття безпеки з Ніком, щастя з Ніком – Змусили мене усвідомити, що десь там існує справжня Емі, і вона набагато краща, цікавіша, складніша та звабливіша за круту Емі. Але Нік усе одно хотів круту Емі. От можете уявити, як показуєте свою сутність власному чоловікові, своїй спорідненій душі, а йому це не подобається? Тож саме з цього почалася моя людь. Я багато про це думала, і саме так усе почалося. Гадаю. Нік Дан. Минуло сім днів. Я зробив лише кілька кроків у повітку і вже мусив прихилитися до стіни, щоб перевести подих. Я знав, що все погано. Знав ще відколи розгадав останню підказку «Повітка». «Опівденні веселощі, коктейлі, бо це було не про наші стосунки землі, а про нас зенді. Повідка була лише одним з багатьох дивних місць, де я спав зенді. У нас була обмежена кількість точок для зустрічі. Її багатолюдний житловий комплекс зазвичай не підходив. Мотелі відображалися на кредитках, а моя дружина ніколи не відрізнялася довірливістю чи тупістю. В Венді була баньківська картка, але звіт про витрати отримувала її мама. Мені важко в цьому зізнаватися. Тож повітка далеко за сестреним будинком була доволі безпечним сховком, коли Го їхала на роботу. Так само, як і покинутий батьківський будинок. Ти, може, винним чуєшся, що привіз мене сюди? «Зізнаюся, не затушна мені тут, та гляди». У нас не було вибору, де будувати дім. Ми обрали це місце і зробили його своїм. Ще кілька разів ми це робили в моєму кабінеті в коледжі. Твоєю студенткою, уявляюся, ти вчитель вродливою і мудрий, о боги. Межі мого розуму розсуваються, не кажучи вже про ноги. А також одного разу в автоенді. Ми якось після побачення з'їхали на ґрунтову дорогу біля Ганібала, і це було набагато приємніше відтворення моєї банальної подорожі землі. Ти привіз мене сюди, щоб розповісти свій сюжет. Хлопчачі пригоди, пошарпані джинси і кашкет. Кожна підказка вела до сховку, де я зраджував Емі. Вона використала полювання на скарби, щоб улаштувати тур, по всіх моїх зрадах. Мене почало нудити, коли я уявив, як Емі стежить за нами в машині в батьковому будинку в го-уклятому Ганібалі. Спостерігає, як я пораю цю милу дівчину, а губи моєї дружини кривить огида і тріумф. Бо вона знала, що має добряче мене покарати. А тепер, на нашій фінальній зупинці, Емі була готова продемонструвати мені свою кмітливість. Бо повідка була напакована всіма тими штуками і гаджетами, від яких я відхрещувався перед Бонні Гілпіном. Я присягався, що не купував цього і не знав про ті картки. Безбожно, дорогі ключки для гольфу теж були там. А ще годинники і ігрові приставки, дизайнерський одяг. Усе це чекало тут, на приватній ділянці моєї сестри. І здавалося, наче я заховав добро поки жіночка не загнеться і може, можна буде повеселитися. Я постукав до гу, і вона відчинила з цигаркою в зубах. Сказавши, що маю щось їй показати, я розвернувся і без жодного слова повів її до повідки. «Глянь», – мовив я і підпихнув її до дверей. «А це, а це всі ті речі з рахунків по кредитках? Голос «го» звучав тонко і ошелешено. Вона прикрила рота долонею і на крок від мене відступила. Отут мені дійшло, що вона вирішила, наче я хочу зізнатися. Ми вже ніколи не зможемо переграти ту мить. Лише за це я вже ненавидів свою дружину. «Емі підставляє мене, го», – сказав я. «Го, то Емі купила все це. Вона мене підставляє. Сестра стрепенулася. Її вії кліпнули раз, двічі. Його легенько похитала головою, наче намагаючись позбутися тієї картинки. Нік – убивця власної дружини. Емі хоче звинуватити мене у своєму вбивстві, правда ж? Її остання підказка привела мене просто сюди. І ні, я не знав. Нічого про ці речі, це її урочиста заява. Дивіться на ваших екранах історію про те, як Нік потрапляє до в'язниці. У мене в горлянці застрягла величезна підступна бульбашка. Я мав або заплакати, або розриготатися. Я розриготався. Ну, бо це ж так і є, бісова мати, так і є. Тож починаймо просто цієї миті. І я навчу тебе дечого потім. Це були фінальні рядки першої підказки Еймі. Як я не зрозумів цього раніше? Якщо вона тебе підставляє, то навіщо це розкривати? Гущий досі витріщалася, приголомшена вмістом своєї повідки. Бо вона все зробила ідеально. Вона постійно потребувала підтвердження, похвали повсякчас. Вона хоче, щоб я дізнався, що мене підставили. Не може втриматися, інакше їй це не принесе задоволення. Ні, гризучи, нігтя вирішила го. Тут щось інше. Щось більше. Ти тут чогось торкався? Ні. Добре, тут постає запитання що на її думку я зроблю, коли все це знайду, всі ці докази проти себе та ще й на ділянці власної сестри? здогадався я. Саме в цьому і полягає питання, бо хай що вона очікує від мене, хай до чого під бур'ю, я мушу вчинити навпаки. Якщо вона гадає, що я злякаюся і спробую позбутися речей, то гарантую, моя жіночка має план на цей випадок. Ну, ти не можеш залишити все це тут, наполягала Го. «Так ти точно попалишся. Ти певен, що це була остання підказка? Де твій подарунок?» «Ой, дітько, ні. Він, мабуть, десь усередині. Не заходь туди», – мовила Го. «Я мушу. Лише Господь знає, що вона ще підготувала». Я сторожко зайшов до темної повітки, тримаючи руки по швах, обережно переступаючи на шпинках, щоб не залишити слідів. Якраз позаду плазмового телевізора на величезній подарунковій коробці, загорнутій у чудовий сріблястий папір, лежав блакитний конверт Емі. Я виніс конверт разом з подарунком на тепле повітря. Річ у коробці була важка, десь під 30 фунтів. А ще складалася з кількох частин, які рухалися з дивним брязкотом. Я поставив коробку під ногами. Гоп, мимоволі, швиденько відступила на крок. Я розпечатав конверт. «Люби чоловіче, вже прийшов час зізнатися, що я знаю тебе краще, ніж тобі уявлялося. Я знаю, що інколи здається, наче ти простуєш у цьому світі одинокий, невидимий, непомітний, але навіть на мить цьому не вір. Я пильно вивчала тебе, я знаю, як ти вчиниш ще до тебе, я знаю, де ти був і знаю, куди підеш». Для цієї річниці я організувала подорож. Пливи своєю улюбленою річкою вгору, вгору, вгору. І тобі не доведеться хвилюватися за пошуки свого подарунка на річницю. Цього разу подарунок прийде до тебе сам. Тож сядь і розслабся, бо ті... тобі кінець. А що вгору по річці? – запитала Го. В'язниця застогнав я біса її, відкривай коробку!» Я присів і пальцями підважив покришку коробки, наче очікуючи вибуху. «Тиша!» Я зазирнув усередину. На дні лежали дві дерев'яні маріонетки. Вони були схожі на подружжя. Чоловік був одягнений у строкатий костюм і шалено риготав, тримаючи якийсь ціпок. Я витягнув фігуру чоловіка, його кінцівки радісно толіпалися, як у танцюриста на розминці. Дружина була вродливіша, витонченіша і не така розбовтана. Її обличчя здавалося шокованим, наче жінка побачила щось лячне. Під нею лежало невеличке маля, і його можна було прив'язувати до матері стрічкою. Маріонетки були старовинні, важкі і величезні. Майже такі самі великі, як ляльки-черевомовці. Я взяв чоловіка за товстий держак, яким лялька управлялася, і його руки і ноги механічно сіпнулися. "Стрімно", сказала Го, – «припини». Під маріонетками лежав аркуш глянцевого блакитного паперу, складений навпіл. На ньому виднівся чіткий квадратний почерк Емі. Там було написано «Початок нової чудесної історії, Ніко. Отак і треба». «Насолоджуйся». На маминому кухонному столі ми розклали всі підказки Емі, а ще коробку з маріонетками. Ми втупилися на всі ті речі, наче складали головоломку. Навіщо було напружуватися з полюваннями на скарби, якщо вона планувала свій план? Дивувалася Го. Її план одразу ж став скороченням для її зникнення і перетворення, перетворення тебе на підозрюваного вбивстві. Це звучало не так божевільно, щоб відвернути мою увагу, щоб переконати мене, наче вона і досі мене кохає. Я ганяюся за її підказками по всьому християнському світу, вірячи, що моя дружина хоче все виправити, хоче почати наш шлюб спочатку. Мене вивертало від тих замріяних дівочих емоцій, що заполоняли мою свідомість після її записок. Сором пробирав аж до кісток. Такий сором, що стає частиною твого ДНК і змінює тебе. Після усіх цих років Емі досі здатна мене обіграти. Вона здатна написати кілька записок і цілком мене засліпити. Я її маленька маріонетка на шворці. Я знайду тебе, Емі. Слова повні кохання і лихих намірів. Щоб я не зупинився подумати. Агу, в картинка така, наче я вбив свою дружину. Чому б це. Якби вона не влаштувала палювання на скарби, не вигадала цю традицію, поліція б вирішила і ти також, що це все дивно, роздумувала Гу, так наче вона заздалегідь знала, що має зникнути. Однак. «Оце у мене турбує», – вказав я на маріонеток. «Вони достатньо незвичні, тож мають щось означати. Ну, тобто, якби вона лише хотіла на деякий час відвернути мою увагу, то фінальний подарунок міг виявитися будь-чим дерев'яним». Го пальцями обвела строкати вбрання лялькового чоловіка. «Вони точно дуже старі. Вінтажні». Сестра – Повідкидала одяг, щоб дістатися держака на чоловічій маріонеці. Жінка лише мала квадратну дірку в голові. Це щось пов'язано з сексом. Чоловік має цього велетенського дерев'яного держака, що нагадує прутень, а жінка не має, у неї залишилася тільки дірка. Це досить очевидно чоловіки мають пеніси, а жінки вагіни. Го запхала пальця в дірку в голові лялькової жінки, покопирсалася там, щоб переконатися, чи нічого там не сховано. То що хоче сказати Емі? Коли я вперше їх побачив, то подумав, вона придбала дитячі іграшки. Мамо, тато, дитина, бо вона вагітна. А вона взагалі вагітна? На мене накотив відчай Чи радше навпаки? Хвиля не накотила, накриваючи з головою, а відкотилася, як відплив, що тягне мене за собою. Я більше не міг сподіватися, що моя дружина вагітна, але й не міг сподіватися, що це не так. Гоу вийняла ляркового чоловіка, почухала носа і раптом зметикувала. «Та ти ж маріонетка на шворці!» Я розреготався. «Мені те саме спало на думку, але чому чоловік і жінка?» Емі точно не маріонетка, вона ляльковод. І що з цим отак і треба? Треба що? Намахати мене? А це не одна з фраз Емі? Чи може якась цитата з книжок про Емі? Чи... Вона підбігла до комп'ютера і забила в пошук фраза «Отак і треба». Випливли слова з однойменної пісні гурту «Меднес». Ой, а я їх пам'ятаю, заявила Го. Чудовий гурт, що грав музику Ска. Ска, повторив я, несамавитерегочучи, чудово, текст був про майстра на всі руки, який міг виконувати будь-які роботи, включно з електрикою і сантехнікою, а ще полюбляв готівку. Боже, я в біса ненавиджу вісімдесяти, роздратувався я, музика не мала сенсу. Відображення єдина дитина кивала го. Він чекає біля парку, автоматично пробурмотів я. То якщо це воно, то що тоді означає? Зазираючи мені в очі, запитала Го. Це ж пісня про майстра на всі руки. Про людину, яка має доступ до твого будинку і ремонтує все. чи псує? І які платять готівкою, тож не лишається жодних записів. Це людина, яка встановила відеокамери? Припустив я. Емі кілька разів виїжджала з міста за час мого роману. «Може, вона хотіла нас зняти?» Го глянула на мене. «Ні, запевнив я, в нашому будинку ніколи. А це можуть бути якісь таємні двері, промовила вона. Якась прихована панель, яку Емі встановила і заховала там річ, що, ну, не знаю, виправ... виправдає тебе». «Гадаю, таке може бути. Так, Емі використовує пісню гурту «Меднес», щоб дати мені підказку, вказати шлях до свободи. Якби ж лише розшифрувати ці підступні, заплутані музикою, сказ шифри?» «Тут його почала заливатися. Господи! Може, це ми цілком клепки втратили? Еге ж! Може, це божевілля?» «Це не божевілля. Вона мене підставила». Немає іншого варіанту, щоб пояснити склад речей у твоєму дворі. І це дуже в стилі Емі – втягнути тебе та принаймні частково вимастити моїм лайном. Ні, це якраз Емі – подарунок, клята, мудрована записка, яку я маю зрозуміти. Ні, все це має стосунок до маріонеток. Спробуй цитату зі словом «маріонетка». Я завалився на диван, а тіло почало приглушено пульсувати Го гралася у секретарку Божечки, точно, це ж ляльки Панч і Джуді, Ніку Ми просто ідіоти, ця фраза – це визитівка Панча Отак і треба Гаразд Старе лялькове шоу Воно ж дуже жорстоке, правильно? – уточнив я Це просто жах Го, то воно жорстоке? Так, жорстоке, господи вона просто скажена. Він її б'є, правильно? Я читаю. Добре. Панч убиває їхню дитину. Вона підвела на мене погляд. А коли Джуді починає відбиватися, то він її забиває. До смерті. Мій рот наповнився слиною. Щоразу, як він робить щось жахливе і виходить сухий з води, то каже, отак і треба. Го взяла панча і поклала його собі на коліна, пальцями притримуючи дерев'яні руки, наче тримала немовля Він говіркий, навіть коли вбиває дружину і дитину Я глянув на маріонеток, тож Емі розповідає мені, як мене підставила Мені це взагалі на голову не налазить, бісова психопатка Го, так, справді, ти не хотів, щоб вона завагітніла Тож розізлився та вбив і її, і вашу ненароджену дитину. Немає кульмінації, вирішив я. А кульмінація буде, коли ти вивчиш урок, який панч не вивчив, і тебе зловлять та звинуватять у вбивстві. І в штаті Міссурі діє смертна кара, нагадав я. Весела гра. Емі Еліодан. Саме той день. А знаєте, як я дізналась? Я їх побачила. Отакий у мене тупий чоловік. Одного сніжного квітневого вечора я почувалася страшенно самотня. Я пила тепле амаретто в товаристві Брикера і читала, лежачи на підлозі, поки за вікном падав сніг. А ще з ностальгією слухала старі репучі платівки. Як раніше ми робили з Ніком. Цей запис у щоденнику був правдивий. Тут на мене накотив романтичний настрій. Можна зробити Нікові сюрприз, з'явитися в барі, а далі ми трохи вип'ємо і тинятимемося порожніми вулицями, тримаючись за руки. Ми прогуляємося тихим центром міста, і він притисне мене до стіни і цілуватиме під снігом, схожим на цукрові хмаркин. Це правда. Я настільки хотіла його повернути, що готова була відтворити ту мить. Я була готова знову вдавати когось іншого. Пам'ятаю, як я подумала, ми ще й досі можемо все повернути. Лише вір. Я поїхала за ним аж до Міссурі, бо й досі вірила, що Нік якимось чином знову віднайде своє кохання. Він кохати мене так само сильно і палко, як раніше, коли все було добре, лише вір З'явилася там якраз, коли він виходив з нею Я стояла на бісовій парковці лише за 20 футів А він навіть не помітив, наче я була привидом Він ще не торкався її, поки що Але я здогадалася, це відчувалося, бо нік був дуже уважний я пішла слідом, і раптом він притис її до дерева, просто посеред міста. А далі був поцілунок. Нік зраджує мені, шокована подумала я, і не встигла я оговтатися, як вони вже піднімалися до неї. Я чекала цілу годину, сидячи на порозі, а потім стало занадто холодно. Нігті посиніли, зуби цокали, і потрібно було йти додому. Він навіть не здогадувався, що я знаю. У мене з'явилася нова особистість, хоча я її не обирала. Я стала середньостатистичною тупою жінкою, заміжньою за, за середньостатистичним сраним чоловіком. Він власноруч позбавив неймовірну Емі неймовірності. Знаю жінок, чия особистість цілковито зліплена з покірної посередності, їхнє життя нескінченний перелік недоліків, невдячний хлопець, зайві десять фунтів ваги, зневажливий бос, підступна сестра, невірний чоловік. Я завжди спостерігала за такими історіями збоку, співчутливо хитала головою і думала, які ж недолугі ці жінки, що все теплять, які. Нерозвинені. А тепер я перетворилася на одну з них. Стала однією з тих жінок, які розповідають нескінченні історії, змушуючи людей співчутливо кивати і думати. Бідненька тупа сука. Я вже навіть прокручувала у голові свою історію, яку всі будуть Захоплива переповідати історію про те, як неймовірна Емі, дівчина, яка ніколи не помиляється, дозволила затягнути себе в нікуди і, і сидіти без грошей. Та ще й чоловік проміняв її на молодшу жінку. Як прогнозовано, як посередньо, як кумедно. А її чоловік, він здобув найбільше у своєму житті щастя. Ні, я не могла цього дозволити. Ні, ніколи, ні за що. Йому не дозволено зробити таке зі мною і все одно перемогти. Ні. Та я прізвище своє змінила заради цього шматка лайна. Історичні записи були змінені. Емі Еліот на Емі Дан. Наче це дрібничка. Ні, він тут не здобуде перемоги. Тож я почала вигадувати іншу історію, кращу історію, яка знищить Ніка за все заподіяне мені. Історію, яка відновить мою досконалість. Вона перетворить мене на героїню, бездоганну і обожнювану. Бо всі обожнюють мертву дівчину. Ну, мабуть, це, найкра... це крайно ще, підставити власного чоловіка у своєму ж убивстві. Хочу, щоб ви знали, що я це усвідомлюю. Увесь негатив наростання Налаштований люд обуриться, вона б мала просто поїхати, зібравши рештки гідності Просто забратися геть, око за око, не найкращий варіант Усе це кажуть безхребетні жінки, плутаючи слабкість із моральністю Я не розлучуся з ним, бо саме цього та паскуда й хоче І я йому не пробачу, бо не збираюся підставляти другу щоку Невже не ясно? Для мене це не задовільний фінал. Поганець перемагає. Добіса його. Цілий рік мені доводилося нюхати запах її піхви на його пальцях, коли він лягав поруч у ночі. Я дивилася, як він милується перед зеркалом, причепурюючись перед побаченням, наче збуджений бабуїн. Я слухала його брехні, брехні, брехні від простуватих дитячих побрехеньок до хитромудрих машин Руба Голдберга. Я відчувала смак і рисок на його сухих від поцілунків в губах. То був докучливий присмак, якого ніколи раніше не бувало. Я відчувала щитину на його щоках і Нік знав, що мені це неприємно, але вона, мабуть, була іншої думки. Я терпіла зраду усіма п'ятьма почуттями. Це тривало понад рік. Тож, може, я трохи оскаженіла. Знаю, що підставити власного чоловіка зробити його підозрюваним у моєму вбивстві поза межами вчинків звичайної жінки. Але ж це справді потрібно. Ніка слід провчити. Його ніколи не провчали. Він пливе життям з посмішкою чарівного Ніка, з правами маминого Мазунчика, зі своїми вигадками і відмовками, своїми вадами і егоїзмом. І ніхто ніколи не ставить його на місце. Гадаю, цей досвід зробить його трохи кращим. Чи, принаймні, співчутливішим. От пес. Я завжди вважала, що здатна на ідеальне вбивство. Люди, яких ловлять, просто не мають достатньо терплячості. Вони відмовляються планувати. Я знову посміхаюся, перемикаючись на п'яту передачу своїй роздовбаній машині. Карфаген уже за 78 миль куряви. І готуюся до зустрічі з вантажівкою. Моє авто, здається, готове перекинутися щоразу, як я розминаюся з якою-небудь вантажівкою. Але я посміхаюся, це авто, свідчення моєї кмітливості, придбано за 1200 баксів готівкою за оголошення. Це було десь 5 місяців тому, тож людям буде важко таке пригадати. Форт Фієста 1992 року. Найменша і найпомітніша машина на світі. Я зустрілася з продавцями вночі на парковці під супермаркетом у Джонсборо в штаті Арканзас. Поїхала туди поїздом з пачкою грошей у сумочці. Дорога забирала вісім годин в один бік. А нік тим часом розважався на поробоцькому відпочинку. А поробоцький відпочинок – це закодована злягання зі шльондрою. Я поїла в поїзді, а точніше проковтнула дрібку латуку, з двома маленькими помідорами. В меню це називали салатом. Я сиділа біля меланхолійного фермера, який повертався додому після першого побачення зі своєю новонародженою онукою. Парочка продавців здавалася тако, такою ж зацікавленою у обачності, як і я. Жінка повсякчас сиділа в авто, тримаючи на руках малюка і спостерігаючи, як ми з її чоловіком Обмінювали готівку на ключі. Це я так грамотно кажу. Ну, знаєте, ми з її чоловіком. Потім вона вилізла з авто, а я туди сіла. Все відбулося швидко. У зеркалі заднього огляду я побачила, як пара шорує до супермаркету зі своїми грошима. Відтоді я паркувала авто на стоянках Сент-Луіса. Двічі на місяць їздила туди та змінювала місце. Платила готівкою. Низько натягувала бейсболку. Це просто. Це лише один приклад терпіння планування і винахідливості. Я дуже собою задоволена. У мене є ще три години, доки дістануся лісистого плато Озарк у штаті Міссурі, а також свого пункту призначення, невеличкого ар архіпелагу котеджів посеред лісу, що приймає готівку за потижневу оренду і має телевізор. Просто обов'язкова вимога. Планую відсиджуватися там тиждень-два. Не хочеться бути в дорозі, коли вибухнуть новину, і це останнє місце, про яке подумає Нік, коли здогадається, що я переховуюся. Цей відрізок траси справді огидний. Центральноамериканський занепад. Ще 20 миль. І я на узбіччі помічаю залишки самотньої родинної заправки. Вона порожня, але не забита дошками. А коли я під'їжджаю ближче, то бачу, що двері жіночого туалету відчинені навстіж. Я заходжу, електрики немає, але є дзеркало в металевій оправі, і вода ще тече у крані. Під пообіднім сонцем, яке пече, наче в сауні, дістаю з сумочки ножиці і світло-каштанову фарбу до волосся. Відчикриджую чималий шмат волосся. Усе біле складаю до поліетиленової турбинки. Шию обвіває вітерець, і голова стає легкою, наче повітряна кулька. Кілька разів повертаю голову, щоб насолодитися цим відчуттям. намащую фарбу, перевіряю час на годинники і стовбичу біля дверей, оглядаючи милі і милі рівнин, нашпигованих фастфудами і мотелями. Я навіть чую тужливий клич індіанців. Нікуб не сподобався цей жарт. Вторинний. А потім він би додав, що слово вторинний – це критика, тож воно саме по собі вторинне. Мушу викинути його з голови, бо Нік навіть за сотню миль не дає мені спокою. Я мию волосся у раковині від теплої води, обливаючись потом, а відтак повертаюся до авто з волоссям у турбинці та сміттям. Дістаю старомодні окуляри у тонкій оправі та, поглядаючи у дзеркало заднього огляду, знову посміхаюся. Ми з Ніком ні за що б не одружилися, якби у мене був такий вигляд під час нашої першої зустрічі. Всього цього можна було б уникнути, якби я була не такою привабливою. Пункт номер 34. Змінити вигляд. Виконано. Я не зовсім упевнена, як воно бути мертвою Емі. Намагаюся зрозуміти, що це все означає і на кого я перетворилася за останні кілька місяців. Гадаю, я стала ким завгодно, тільки не тим, ким була, а ким я була. Неймовірною Емі, мажоркою з 80-х, любителькою фрізбі та пластівців, а ще соромливою простачкою і дотепною досвідченою версією Одрі, Гепперн – іронічною кмітливецею і хіппі. Це остання версія любительських фрізбі та пластівців. Крутою дівкою і коханою дружиною, і некоханою дружиною, і мстиво-знехтуваною дружиною. Коротше, Еміс Щоденника. Сподіваюся, вам сподобалася Еміс Щоденника. Вона і мала всім сподобатися. Такі, як ви, мають її полюбити. Її легко полюбити. Я ніколи не розуміла, чому це вважається компліментом. Та все одно, гадаю, записи вийшли вдалими. А це було непросто. Я мала залишатися милою і дещо наївною. Жінкою, яка кохала свого чоловіка і помічала деякі його вади. Інакше вона буде повною розмазнею. Але була чесно йому віддана, а тим часом вела читача, радше копів, бо я так чекаю, коли вони... Все це знайдуть, до висновку, що Нік справді планував мене вбити. Так багато підказок чекає на розкриття. Так багато сюрпризів попереду. Нік завжди насміхався з моїх нескінченних переліків. Так, наче ти сама себе позбавляєш задоволення, бо завжди ще щось очікує на вдосконалення, замість просто насолоджуватися моментом. Але хто ж тут переможе? Я, бо мій перелік, той майстерний план під назвою «Намахати Ніка Данна» був надзвичайно деталізований. Це був найповніший, найретельніший перелік в історії. У моєму переліку було навіть створити щоденник з 2005 по 2012 рік. Сім років ведення щоденника – не щоденна, але принаймні двічі на місяць. Ви хоч уявляєте, яка для цього необхідна дисциплінованість? А здатна на таке крута дівка Емі? Здатна досліджувати щотижневі події, звірятися зі своїми старими записниками, щоб переконатися, що не забула нічого важливого, а потім реконструювати реакцію Емі зі щоденника на кожну ту подію? Це було здебільшого весело. Я чекала, поки Нік поїде на роботу, чи вирішить зустрітися зі своєю коханкою. Тією хвойдою, що вічно пише повідомлення, жує гумку, носить акрилові нігті та спортивні штани з логотипами на сраці. Вона не зовсім така, але могла б бути. Далі я наливала собі кави. Чи відкорковувала пляшку вина, обирала одну з 32 різних ручок і трішки переписувала своє життя Під час виконання цього завдання я наче трохи менше ненавиділа Ніка За мене це зробить легковажна крута дівка Інколи Нік приходив додому відгонячи пивом чи дезінфектором, яким мастився після злягання з коханкою це все одно ніколи повністю не перебивала той сморід, бо, мабуть, її піхва страшенна гірка. Винувато посміхався та ставав милим і жалюгідним. Я майже починала думати, я на це не піду. А потім, як уявлю його з нею, одягненою в стриптизерські стринги, ця дівка дозволяє йому принижувати себе, бо вдає круту дівку, вдає, що любить мінет, футбол, і налигуватися. І тоді я б думала я заміжня за, за імбіцилом, я заміжня за чоловіком, який завжди обиратиме саме це, а коли знудиться зі своєю тупою лярвою, то знайде іншу. Вона теж вдаватиме себе круту дівку, і йому ніколи не доведеться напружуватися. Моя рішучіч посилилася. Всього було 152 записи, і не думаю, що коли-небудь втрачу голос тії щоденникової Емі. Я виписувала її дуже ретельно. Вона створена, щоб подобатися копам і публіці, якщо уривки щоденника опублікують. Люди мають читати цей щоденник, наче готичну трагедію. Чудова, добра жінка, у якої все життя попереду і яка має все обіцяє. Обирає не того партнера і жорстоко за це розплачується. Вони просто мусять мене полюбити. Полюбити її. Батьки, звісно ж, хвилюються. Але як можна їх жаліти, коли ці люди зробили мене такою, а потім покинули? Вони взагалі ніколи не цінували той факт, що заробляли гроші з мого існування, тож я мала отримувати роялті. А висмоктавши мої гроші, ці феміністичні батьки дозволили Ніку загнати дочку в Міссурі, наче якусь кріпачку, якусь наречену з інтернету, якусь власність. Вони подарували мені клятий годинник із Зозулею, щоб я пам'ятала їх там. Спасибі за 36 років служби. Вони заслуговують думати, що я мертва, бо фактично прирекли мене на цей стан. Без грошей, без домівки, без друзів. Вони теж заслуговують страждати. Якщо не можете піклуватися про мене за життя, то наче вже перетворюєте мене на мертву. Так само, як і Нік, який нищив мене і відмовлявся від мене по шматочку зараз. Ти занадто серйозна, Емі. Ти занадто правильна, Емі. Ти занадто все ускладнюєш. Ти занадто все аналізуєш. Ти вже втратила почуття гумору. Емі, ти змушуєш мене почуватися нікчемою. Емі, ти змушуєш мене почуватися поганцем. Він бездумно відтинав від мене цілі шматки. Незалежність, гордість, самоповагу. Я віддавала, а він забирав. Він мене розбазарив. Та шльондра він обрав ту маленьку шльондру замість мене. Він убив мою душу, що має вважатися злочином. Взагалі-то це і є злочин. Ну, принаймні так вважаю я. Нікдан минуло сім днів. Всього за кілька годин після того як найняв таннера, я мушу йому телефонувати своєму новенькому адвокату і повідомляти те, що змусить його. Пожалкувати про своє рішення Гадаю, дружина мене підставляє Я не бачив його обличчя Але міг уявити закочені очі, гримаса, недовіра людини, яка чує в своєму житті Лише брехні Ну, після довжелезної паузи Спромігся вичавити він Я буду на місці Завтра з самого ранку І ми все з'ясуємо Перевіримо всі факти А тим часом не висовуйся, гаразд? Іди спати і не висовуйся Го послухалася його, вона випила подвійну дозу снодійного і вклалася спати ще до одинадцятої. Поки я і справді не висовувався, озлоблена скрутився на дивані калачиком. Час до часу я виходив на двір, щоб повитріщатися на повітку. Стояв, тримаючи руки на стегнах, наче перед хижаком, якого можна відігнати. Я не був певен, що це дає, але не сила було втриматися. Я міг залишатися в одній позі максимум п'ять хвилин, а потім знову повертався на двір і витріщався. Я саме повернувся у будинок, коли затарабанили у двері чорного ходу. Біссова мати. Ще й у півночі не було. Копи з'являться з парадного входу, правильно? А репортери ще не оточили будинок го. Але це питання днів, бай годин. Я стояв у вітальні знервований і нерішучий, аж тут постукали ще гучніше. Я навіть тихо вилаявся, спробував налаштуватися на злість замість страху. Владнай це данне. Я розчахнув двері. За ними стояла Енді. Це була клята Енді, немов з картинки, одягнена відповідно, яка ще й досі не доганяла, що допомагає запихати мою шию просто в петлю. «Просто в петлю, Енді!» – заштовхав я її всередину, а вона витріщалася на мої пальці в себе на руці. «Ти хочеш запхати мою шию просто в бісову петлю?» «Я зайшла через чорний хід», – сказала вона. «Коли я подивився на неї важким поглядом, вона не вибачилася, а загартувалася до розмови. Її обличчя просто на очах кам'яніло. Я мусила тебе побачити, Ніку, я ж казала». Я ж казала, що маю бачити тебе чи розмовляти з тобою щодня, а сьогодні ти просто зник. Лише автовідповідач, лише автовідповідач. Якщо ти не можеш дозвонитися, то це тому, що я не можу розмовляти, Енді. Господи, я був у Нью-Йорку, домовлявся з адвокатом. Він зранку приїде сюди. Ти найняв адвоката. То це забрало в тебе так багато часу, що не можна було зробити 10-секундний дзвінок? Хотілося дати ляпаса Я перевів подих. Слід розірвати стосунки з Енді. Не лише через попередження Таннера. Дружина таки мене знала. Вона знала, що я піду майже на будь-що, щоб уникнути конфронтації. Емі розраховувала... На мою тупість, на те, що я не, розр... не розриватиму цих стосунків, і зрештою піймаюсь. Я мусив усе припинити, але потрібно було зробити все ідеально. Переконати Енді, що це порядний вчинок. Насправді він дуже мені... дав мені кілька дуже важливих порад, почав я. Порад, які неможливо ігнорувати. Вчора ввечері я був такий ніжний і турботливий під час обов'язкової зустрічі у нашому вдаваному форту. Я так багато всього наобіцяв, намагаючись її заспокоїти. Вона цього не чекатиме, вона погано відреагує. Порад? Добре. А вони раптом не про те, що тобі не варто бути таким придурком щодо мене. У мене почала закипати лють. Це вже нагадувало шкільну бійку. Чоловік Тридцяти років Переживає найгіршу ніч його життя І тут виникає момент Зустрінемося біля роздягальні, Тільки боротися треба З розлюченою дівчиною Я розок її струсонув доволі сильно На її нижню губу Навіть потрапила моя слина Я Ти просто не розумієш, Енді Це не жарт, це моє життя Я просто Ти мені потрібен Опустивши погляд, мовила вона Знаю, що пов... повсякчас це повторюю, але так і є Я так далі не можу, Ніку Я вже не витримую, просто не витримую Вона була налякана Уявилося, як стукає поліція А я тут з дівчиною, як упора в того ранку, коли зникла моя дружина Тоді я сам пішов до неї Хоча не бував у тій квартирі з нашої першої ночі разом А того ранку пішов туди, бо всю ніч просидів з пульсуючою за вухом веною, намагаючись зізнатися Емі. Хочу розлучення, я кохаю іншу. Ми маємо це припинити. Більше не можу вдавати, що кохаю тебе і не можу підтримувати ту традицію святкування річниці шлюбу. Насправді це навіть гірше, ніж зрада. Я знаю суперечливе твердження, але доки я збирався на силі, Емі проголосила промову про «Не вмируще кохання, брехлива сука, і моя рішучість наче розчинилася. Натомість я почувався невиправним зрадником і боягузом. Ще й замкнути коло, жадав Енді, щоб почутися краще». Та Енді вже не була антиподом для моїх нервів. Радше навпаки, вона й зараз чіплялася до мене наче той реп'ях. «Слухай, Енді!» Видихнув я, не дозволяючи їй сідати і тримаючи біля дверей «Ти дуже особлива для мене Ти впоралася з усім цим, цим надзвичайно добре Змусь її бажати захистити тебе Ну, я, її голос затримтів, мені дуже шкода, Емі Це божевілля, я зовсім не маю права почуватися через неї погано чи хвилюватися А на додачу я почуваюся такою винуватою вона схилила голову мені на груди. Я відійшов, тримаючи Енді на відстані витягнутої руки, щоб вона мусила дивитися мені у вічі. Гадаю, принаймні це ми можемо виправити. Гадаю, нам варто це виправити, сказав я, пригадуючи цитату Таннера. Ми маємо піти в поліцію, запропонувала вона. Я твоє алібі на той ранок, ми просто розповімо їй. Ти Моє аліби лише на годину того ранку, нагадав я, ніхто не чув і не бачив Емі десь з одинадцятої вечора. Ще напередодні. Поліція може вирішити, що я вбив її до нашої зустрічі. Це жахливо. Я знизав плечима. На мить замислився чи розповісти їй про Емі. Моя дружина мене підставляє. Але бажання швидко зникло Енді не могла грати в ігрі. На, рів... на рівні землі, вона б захотіла бути в моїй команді і потягнула б мене донизу. В майбутньому Енді буде лише тягарем. Я знову поклав руки її на плечі, перезапустив свою промову. Слухай, Енді, ми обоє під великим стресом і тиском, і здебільшого це пов'язано з докарами сумління. Енді, річ у тому, що ми гарні люди. гадаємо ми маємо почуття одне до одного через спільні цінності. Зокрема, добре ставимося до людей, робимо правильні вчинки. А зараз ми обоє знаємо, що наша поведінка неправильна. Її нещасний, повний надії вираз обличчя змінився. Мокрі очі, ніжність. Це все зникло, дивно зблиснувши, наче опустилися штори. Щось темне накрило її обличчя. Енді. Нам варто все припинити, гадаю, ми обоє це розуміємо Це хоча й дуже важко, але правильно Гадаю, ми б і самі собі таке порадили, якби могли думати як слід Хай як я тебе кохаю, але й досі одружений з Емі Я мушу вчинити правильно А якщо її знайдуть? Вона не додала, мертвою чи живою, тоді й побачимо тоді, а доти що? Я безпорадно знизав плечима, мовляв, а доти нічого? Що, Ніку? А доти я маю відчепитися від тебе? Не треба так казати, але ж ти саме це й маєш на увазі, вона пирхнула. Мені шкода, Енді, мені не можна зараз мати з тобою стосунки. Це небезпечно і для тебе, і для мене. Мене мучать докори сумління. Ось як я почуваюся. Справді? «А знаєш, як почуваюся я?» Її очі аж вирячилися, а по щоках покотилися сльози. «Я почуваюся тупою студенткою, з якою ти спав, бо дружина вже набридла, а я була надзвичайно зручним варіантом. Ти міг піти додому і повечеряти з Емі, а потім зустрітися зі мною в батьковому будинку, щоб кінчити на, на молоденькі ціцькі». Бо твоя злюка дружина ніколи цього не дозволяла Енді, ти ж знаєш, що це не... Ну ти лайно, що ж ти за чоловік? Енді, прошу, вгамуйся Думай, оскільки ти не могла ні з ким обговорити наші стосунки Все це в твоїй уяві перетворилося на щось більше Пішов ти? Гадаєш, я просто дурна дитина, жалюгідна студенточка, яку можна попихати. Я підтримувала тебе весь цей час, поки точилися розмови, що ти можливий убивця, а тільки-но почалися труднощі. Ні-ні, ти не маєш права говорити про сумління і порядність, і про вину, і почуватися праведником. Доходить, бо ти зрадливий, боягузливий, егоїстичний лайно. Енді відвернулася, заливаючись сльозами, хлипаючи і нявкаючи, а я, намагаючись її зупинити, схопив за руку. Енді не так я хотів. «Забери руки! Забери руки!» Вона рушила до дверей, і я вже бачив, що буде далі. Уся та ненавість і сором аж хвилями котилися навколо. Я знав, що вона відкоркує пляшку вина, Бай дві, а потім розповість по друзі чи мамі, і плітки поширяться, наче інфекція Я заступив їй шлях, захородивши двері Енді, прошу І вона звела руку, щоб дати мені ляпаса, а я схопив її, обороняючись Наші з'єднані руки рухалися вгору і вниз, вгору і вниз, наче божевольні партнери в танцях Відпусти мене, Ніку, чи присягаюся Зостанься лише на хвилинку, просто вислухай мене «Ти, забери від мене руки!» Вона наблизила до мене обличчя, наче для поцілунку, і вкусила мене. Я відскочив, і вона шугонула у двері.